Príjemný nedelný podvečer, teda už večer a dúfam, že máte za sebou krásny víkend, že ste si užili nádherné slniečko, aj keď záhradkári hovoria, že je to síce fajn, ale je to proti prírode, takže, ale dobre bolo vyhrievať sa, každý, kto mohol, to určite využil, takže ste v dobrej nálade verím tomu, inak by ste si nezapli vysielač. A tú náladu vám ešte budeme zlepšovať, pretože dnešno, dnešným hostom relácie z Riko vo živote, Jozef Banáš, vítaj štúdiu. Ďakujem pekne, dobrý očer a poslúchačkama. Prezradím ti, že relácia je kontaktná a Peter Sabela vám povie, ako sa môžete dovolať, alebo ako nám môžete nechať nejaký mailíček. Takže tie maily môžete posielať na KSK. a dovolať sa môžete na 0951 485 385 Takže formalitky sú odbavené dlhý úvod som si nepripravila práve pretože ty si ten majster slova ktorého budem čo najmenej oberať o jeho možnosť hovoriť. Ale preto len uh, občas mi ľudia volajú, že prosím ťa, koho máš večer hostia? Mm. A tak dnes som každému povedala, že teda Jozef Banáš. A teraz to došlo. Pozdravuj ho do mňa, pozdravuj ho do mňa. vy sa poznáte. Nie, nepoznáme sa. Ale vieš, akože a možno v záleží aj na mne jednom a na mne jednej, keď má tie milióny tých on poslucháčov alebo sledovateľov, alebo čitatelov je o dobrých. Tak dní. Milióny nie, ale... a... Takže ďakujem. No. Tak oni to berú, že sú, tom, áno, že sú to milióny a že či ti záleží aj na tom, keď jeden, dva, ja traj, ja štyria sa dnes večer tešia veľmi na teba. Tak samozrejme, že záleží. To je, vieš... Žijeme v takej dobe, ktorá je a z jednej strany živčlivá, z druhej nežičlivá. A keď človek je niekedy, v mojom prípade možno aj relatívne často vystavovaný, keby to bola kritika, tak... To znesieš si, To má vôbec ako ten, naopak. Ale aj keď aj takým podpasovkám, no tak potom človeku naozaj dobre padne, keď sa ozvu ľudia s nejakými povzbudivými slovami. Lebo ono už takto v živote chodí, že tí, ktorí, tí, ktorí po tebe idú, sú aký agresívnejšie, gúražnejší, možno aj drzejší, ako tí, ktorí s tebou sympatizujú, tí sa nejak... Takí nesmelejší, sú, nesmelejší ale tak, však tak to je. Takže ďakujem za každý milý prejav nejaké také podpory. No. no a hneď k tomu teda bolo, že tak sa ho spýta, ale to sa ťa spýtam až na konci, že čo teraz práve to horíš, čo práve robíš. Skôr sa ťa pýtam, čo si príjemné a pekné zažil v poslednom mm -hmm. čase. Viem, že si bol v Prahe, ale ano. povedz to ty. No tak ja sa zo života teším. Ja si hovorím, že žijem ten najlepší život, aký žiť môžem, lebo iných dispozícií nemám. Mm -hmm. A teraz sme si dopriali s máželkou také tri dny v Prahe, veď ja tam mám staršiu ceru vnúčku zaťa. ale boli sme tam z hlavne z dôvodu, čo som bol veľmi milo prekvapený, obec Slovákov v Českej republike, ktorá zružia asi 200 tisíc Slovákov, mm -hmm. čo tu to už je reprezentatívna inštitúcia, sa rozhodla za tento rok udeliť cenu Mateja Hrebendu, ktorá sa už udeluje 28 rokov, za podporu rozvoju, rozvoja československých nájme kultúrnych vzťahov tak rozhodli sa aj udeliť mne super, gratulujem ďakujem pekne, naozaj sa z toho veľmi teším je to taká dosť prestížna vec lebo som sa dostal do takých spoločnosti. nositeľia sú napríklad Jozef Bednárik, Jura Jakubisko Ladislav Chudík, Mekyš Palo Palohamel, zo so spisovateľov, pokiaľ viem, tak to dostal iba Lacobalek. No, pekná spoločnosť. Zlú. Dobrá spoločnosť, teším sa. Bolo to veľmi dôstojné. Bolo to v dome, v slovenskom dome, v Sovkenickej ulici. A m, krásny kultúrny program. A predseda z obce Slovákov, e, doktor Bardoš, mi to odovzdal spolu s e, predsedom alebo prezidentom zahraničných slovákov vo svete, Vladom Skalským. Bola tam aj moja manželka, pritom. Ona dokonca už v tých priestoroch raz mala aj výstavu, takže bolo to také. A krásni ľudia tam boli. Z celých čiek sa naozaj ziči, to som bol až dojatý kvôli tomuto, z každého kraja českého tam prišla delegácia. Veľmi mile to bolo naozaj. Takže teším sa z toho. Vážim si to, som im veľmi vďačný. Je to úžasné, keď človeka ocenia, ale ešte úžasnejšie by bolo, keby aj doma oceňovali človeka. A viac ako v zájraniče, hovorí sa, že doma nie je nikto prorokom. Ale... A tak mňa doma ocenujú, tak, tak, tak ti poviem, že ale dostávam čytateľia. aj doma ceny, dostávam aj doma ceny, aj komerčné, aj oficiálne, literárne dokonca som dostal za Románo Štefaniekoho podľa mňa najvážnejšiu literárnu cenu na Slovensku cenu Litfondu, ale keď už si naznačila alebo začala tému oceňovaním, tak vieš, každú tému, eh, prepač, každú cenu eh, stanovuje, alebo kandidáta, laureata vyberá nejaká porota, ktorá sa sklada zvyčajne z troch až piatich členov, takže pri všetké úctie k porotám je to dosť subjektívne. Nož, ale ja hovorím, že keď moja porota v prípade jednotlivých titulov sa skladá z 20, 30, 40 tisíc čitateľov, tak to už je veľmi reprezentatívna porota. Takže keď čitatelia čítajú a čitatelky moje knihy, reagujú na ne, tak to je pre mňa to najväčšie ocenenie. No a to je, je to najspravodlivejšie a to Samozrejme. samozrejme. No, tak vieš, tu sú zase také trendy, tu sú aj také literárne ceny, nebudem ich zmieňovať. Ja som povedal, že tu ja nikdy nedostanem mm. tú literárnu cenu, ktorá je akože tá najprestížnejšia, lebo tam sa mi zdá, že tam je kritérium, že nesmieš predať viac ako 200 kusov kníh, <laughs> čo sú tvoji priatelia a mnohokrát ani nie rodina. Lebo ja keď predám dokonca z románu K9, teraz ja sa tu nechcem vyťahovať, ale keď predá 60 tisíc, vieš čo je možno, že číslo, ktoré všetci lauráti tejto ceny dohromady za 10 rokov nepredali. No tak potom samozrejme sa tvária, že to není žiadna nejaká zaujímavá, múdra literatúra, že to sú také nejaké čarbanice. rasami. sa mi dokonca stalo, to bolo milé, jedna taká sociologička, známe meno, sa vyjadrila k mojej tvorbe, že Banáš píše také nejaké populistické veci, populistické. No a náhodou sme sa stretli na jednej spoločenskej akcii, tak som sa jej povedal, že som sa jej spýtal, že ktoré konkrétne moje Románia nečítala odo mňa nič. Aha, Než, To bol výborne. taký britský komik Max Graučov, hovoril, že Sice som od vás nič nečítal, ale mám k vašemu dielu takéto výhrady. No. Tak, tak to funguje. Vieš. Ale to je... To, to ale to je... čitatelky a čitatelia, nesklamu. No ale svedcov byť klamaný, tak vidíš, že akože potom vznikajú poroty a ceny, ktoré skutočne ako sa... veľmi subjektívne. Presne a pozera sa, že pre Boha ako je to možné. No ale ty nepíšeš knihy samozrejme preto, aby ťa ohodnotila nejaká porota. A tak poved, čo je pre teba takou najväčšou, takou hybnou silou toho, že idem napísať zase nie. Lebo mm -hmm. uh, už sme sa rozprávali v nejakej, nejakom rozhovore na YouTube, že ako nie je to jednoduché no je, to všetko k tomu zohnať, tie podklady, tie veci reálne, lebo ty vychádzaš z reálnych vecí. No, no, no. Takže, čo ti tak inšpiruje, čo ti dáva silu, ešte mm -hmm. stále to ísť, ísť, ísť? Vieš čo, ja hovorím, že ja Píšem s nadšením a radosťou. Dokonca nejaký autor sa vyjadil, že dobrá literatúra, respektive dobré umenie môže vznikať len v utrpení. Mm. Čo ja som sa vedel, tak keď pritom trpíš, tak sa na to vykaši, tak choď robiť sprievodcu do električka tak a nebudeš trpeček. Yes. Ja pritom netrpím, ja sa z toho teším, alebo keby som sa z toho netešil, tak to jednoducho nerobím. No ale zase treba povedať, že keď máš, veď si si tiež kreatívny človek, keď máš troška také nejaké danosti, že vieš štýlizovať a máš vytrvalosť, lebo samozrejme rozdiel písať povietku, nejaký krátky útvor a napísať román. Lebo na román musíš mať vytrvalosť, výdrž. No tak román napíšeš, keď si troška máš fantáziu veš vieš písať. Dovolím si povedať, že za 4-5 mesiacov román napíšeš. Ale ja píšem, ako si naznačila, dokumentárne romány, a tam musíš veľa naozaj študovať. Musíš študovať archívy, musíš vycestovať do tých miest. Ja som žiadny román zo žiadnej destinácie nenapísal, že by som to nebol býval. Tak samozrejme pri Štefánikovi som nebol natahýty, ale zase som mal ľudí, ktorí tam boli a som sa s nimi radil. Takže... Moje dokumentárne romány v priemere jeden píšem zhruba asi tak dva roky. už ale samozrejme nie je to tak, že... A žiadny autor tak nepíše, že ty skončíš jeden román. A premýšľať, že čo teraz. <laughs> yes, že to sa yes. tak prelína, že si zberáš už materiály, lebo už vieš, čo bude ďalší. Nož a... Nož a... konkrétne. Tak moje, moje posledný román, to sú... Alebo dám, mám tu sériu tých motivačných biografických románov. To začalo o Štefánikom. Tak napísal som aj biografiu Alexandra Dubčeka, ale to bola spoločensko-politická a to bol mm -hmm. jeho normálny životný príbeh. Ale tie motivačné, to bol prvý Štefánik, druhý bol o Tomášovi Baťovi a tretí teraz o Aurelovi Stodolovi. A to len využijem túto príležitosť, keď si sa pýtal, že ako to vzniká. No tak musíš samozrejme tomu venovať čas najmä štúdiu, ja hovorím, že dve tretiny času mi zabera štúdium materiálov a tretinu písania samotného románu, niekoľko verzií no tak a ten Stodola keďže on prežil polovicu života vo Švačiarsku v Zürichu, v nemeckom prostredí no ja som bol dvakrát v Zürichu aj v Berne kvôli Stodolovi samozrejme a tu si dovolím teda povedať celkom zodpovedne, že nemohol by takýto román napísať niekto, kto nevie po nemecky. A Samuslý. dovolím si povedať, že dobre po nemecky, pretože teda klobúk dolu pred Eidgenosische Technische Hochschule Cirich, to je tá špičková technologická univerzita, kde on učil, kde, ktorá spolu s Massachusetts Institute of Technology vlastne aj dodnes sú dve najvyspelejšie školy. No a oni mi to pripravili fantasticky a musím povedať, aj využijem zase túto príležitosť na poďakovanie nášmu veľislancovi pánovi Micovčinovi vo Šváčiarsko, ktorý sa veľmi zaangažoval. Takže ma prijali na ETA skoro s veľkou slávou, s otvorenou náručou. Týždeň som tam chodil do archívu, taký stôl ako tento, na moju veru. A tam všetko nachystáne, no, chronologicky rozložené, pripravené. Nož ale všetko v nemčine, samozrejme. Vieš, ale to až tak, človek až tak rozlochvený, keď to zoberieš do ruky list ja, neviem, Einsteina, Stodolovia a tak ďalej. Takže to chcem len povedať. Je to úžasný pocit. Čo? Je to úžasný pocit, samozrejme, dá dodávať to aj hrdosť. Môžem o tom stodolovi, alebo moje niektoré zážitky z toho, ktoré sú až až, až neuveriteľné. Ja som tam, to bola až detektívna práca, že ja som si, samozrejme, som tam išiel už pripravený. Hm. Čiže ja som presne vedel, kde Aurel Stodula v Cúrichu býval. Po som si vytipoval, teda zistil 6 miest, kde býval Einstein, lebo Einstein chvíľu bol v Cúrichu, potom bol čo dobrý, napadno zavrátil a takto chodil. No a oni pracovali Stodola na tej technologické univerzite a Einstein bol profesor na vedľajšej druhej Curijskej univerzite. No ale boli, nechcem povedať, že blízky priateľi, ale mali veľmi priateľské kolegiálne vzťahovci Stodola, bol od neho 20 rokov starší. No a chodievali aj spolu do práce. Tak som si tak typoval, že kade si chodievali. A to som tam chodil po tých uliciach doslova. Meral som tie kroky, že koľko to... Aby ten, ten román bol čo najreálnejšie. Yes, yes. Nadychal si atmosféru, ja, aká tam bola. som atmosféru. Veľa sa tam toho nezmenilo. No a. Mm -hmm. Samozrejme, oni chodili v Curych, to je svetové centrum, vždy aj bolo, emigrácie. Čiže všetci významní umelci, politici, ktorí z rôznych dôvodov opustili svoje krajiny, či pred fašizmom, či, ja neviem, na ruskej bolševici pred cárom, tak v Curychu sa to koncentrovalo a schádzali sa kde inde v kaviarnách. a Aurel Stodula bol taký introvernejší introverne typ, ale študenti keď ho pozvali alebo občas aj s uh, Albertom Einsteinom, tak išli do nejaké kaviarne. no a najznámejšia z tých kaviární je kaviareň Odeon veď mnoho našich ľudí bolo tam, takže to odporúčam ten Odeon si pozrie, lebo to je už pamätné miesto, no a teraz si predstav že ja prídem do toho Odeonu sadnem si tam Obzerám sa, vravím, že veľa sa tam nezmenilo a tak si predstavíš, kde to si sedávali, ako toto to mohlo vyzerať. Naraz príde za mnou čašnik, hovorím, dobrý, jem pán Bána, že vy čo tu robíte? Pekne. <laughs> tak dívam na ňo. hovorím, vy čo tu robíte? Hovorím, že ja som tu čašník. No tak mu hovorím, že... Ja som tu spisovateľ. Že som v Čurichu a že... teda zháňam materiály, našom významnom medcovi Aurelovi Stodolovi, že ja si prestal, že on mi vychredil všetko o Stodolovi, ja som bol v pozitívnom šoku, no hovorím prosím vás, to odkiaľ no. no on hovorí, prosím vás, tu každý nový zamestnanec kaviarne dostane školenie od majiteľa, že akí významní ľudia do tej kaviarne chodili. Čak tie kaviarene, uh, Lenin s nemeckou tajnou službou pripravoval bolševickú revolúciu, to je tá kaviareň. Musolený tam, čaký hrával, dernem ja James Joyce tam písal svoje romány, Cára tam maloval. No takíto ľudia, čiže, čiže je to tam mystické cítie, cíti sa presne, tam, vieš, že tieto veci prepač tieto miesta, to má svoju energiu, je oni vzlócení úžasní. Čože aj, aj ja tam teraz mimori. Takže si predstavuješ ako tam sedíš. Mile stretnuť sa tam. Má Slováci tam, so mi som tam komunikoval v Círichu. No, nechcem ti lichotiť, ale myslím ale si, že... že povrne no, lichotiť. dobre, tak ti budem lichotiť. Že troška už zastaraná a zle učená, to som to nehovorím ja, to som tu mala pedagógov, uh, literatúra a tá akože povinná četba. Ja si myslím, že tým, ako to robíš motivačne, že je to zaujímavé čítanie, že to nie je len čistá faktografia, no. že toto by sa naozaj niekto spamätať a povedať takba náš No tak pozri, Štefán, sa aj stalo odporúčanou literatúrou, ale presne si to povedal, ja to zámerne píšem motivačne. Napokon tie postavy, ktoré opísujem si aj vyberám podľa toho, aby motivovali tých ľudí. Ja už teraz chodím na prednášky dokonca pre firmy mm -hmm. a hovorím o hodnotách, ktoré tieto veľké postavy zdieľali, tie sú veľmi podobné a rovnaké. Áno. Viera, vôľa, vytrvalosť a všetky, všetky tieto hodnoty. A ja teraz si zober, keď hovorím, tak povedzme Štefanik, aký je dôležitý význam sna a mať cieľ v živote. V staré gréčtine prvé, prvé teda evangelie boli napísané e, aramejsky a preložili sa do starej gréčtiny a v starej gréčtine dokonca slovo hriešny znamená človek, ktorý nemá cieľ. Mm -hmm. To je význam slova hriešnik. Hriešný". Čiže mať cieľ, mať nejaký sen, zmysel. Tak zober si, že Štefanik mal dva veľké sny. Jeden, že bude e, astronómom vtedyšieho najvýznamnejšieho astronóma sveta, profesora Žansena. A druhý veľký sen, čo on hovoril tých, v tej slávnej vete, pomôžte mi oslobodiť môj národ, čiže rozviť monarchiu. Oba ciele naplnil, chlapec z Košarisk no. zlázu. A ešte nedlho žil. Tá, Tomáš môj, Baťa ne? mal sen ako štvrtak napísal slohu prácu m, písali prácu na tému môj sen a on napísal sen keď budem veľký, budem obúvať celý svet štvrtak a Aurel Stodola to je neuveriteľné to musím povedať dool lebo to dodá doda a aj istej hrdosti tak on mal sen on m, študoval nejaké 2-3 semestre v Budapešti na Technologické univerzite a potom išiel do Cürichu, lebo vedel, že tá je najlepšia. hoci Budapešťanská bola najstaršia. A keď videl, že čo sa tam deje, aká je tam úroveň toho, tak si povedal, na tejto škole ja raz budem profesorom. Vieš, to je byť profesorom na ETH Cürich. A on nie len, že sa stal profesorom, ale stal sa najmladším profesorom v histórii tej školy, ako 32-ročný. A teraz si prestať, ty chodíš po tej škole tam je zákaz, tá škola vychovala 8 nositeľov Nobelových cien. Stodolá nedostal Nobelovú cenu, lebo on bol strojera. Strojera sa neudelovala, ale dostal cenu Jamesa Wotta, čo je vlastne Nobelovka v strojarine. No, čiže ani nositelia Nobelových cien, ani základajúci profesoria, ľudia a školy, nikto tam nesmie mať vyobrazenie. Jediný, kto tam má je avrel stodola. Top, to je úžasné a vieš, a teraz ty vidíš, že aké úctie tam majú tí Švajčari Čašník v Cúrichu vie o dolovi. no a u nás doma sa so o ňom vie málo no isté, že je to dané aj tým, že ten najplodnejší život v Cúrichu prežil samozrejme takvále. čiže bola to, samozrejme, oto väčšia výzva pre mňa, aby som o tomto no a chystaš niečo, čo prýval. môžeš prezradiť nosíš už v hlave niečo také, že <laughs> ale rád samozrejme tak už mi ženy vytýkali, že píšem stále o chlapoch. Ej, ej. Sklotovska. Lebo ja som si tak pol, položil také kritérium, že ľudia, o ktorých píšem, musia mať aj nejaký presak zahraničný. Uh -huh. Máme takých mnoho na Slovensku, Bohu. No ale teraz som hľadal ženy, tých veľa, veľa nemáme. No máme tu napríklad pani doktorku Belovu. Z, z Liptova, ktorá je prvá ženská lekárka v Uhorsku. No, teda žena, nie ženská, ale žena, lekárka v Jasne. Uhorsku. No ale teraz urobme taký test, keď sa ma ľudia pýtajú, že, že o čom píšem, tak píšem o žene, ak dovolíš, tak poviem taký príbeh, ako to začne. Mm -hmm. Ty musíš začať, bude to, bude to príbeh nenaplnené lásky. Ojej. No a bude to z Novohradu, ona bola zamilovaná, zalúbená do jedného mladšieho muža, bol tam učiteľ. A to už viem. No tak ale nehovor to, ja teraz na záver. Na záver. Dobre. No a že ako to začne? A možno sa milím. A proste chodili spolu, tam po, bolo medzi nimi aj zrejme nejaké, nejaké ušie puto, samozrejme, no a chodili aj k studničke a tak ďalej. No a dňa sa dozvedela, že ten mladý muž zomiera, že má ťažký zápal plúc, tak šla za ním do dediny, veľká vesť, prilúčenci naozaj zomiera. A ona sa ho pýta, že ako si si únal takýto ťažký zápal plúc? A on hovorí, no boli sa na polováčke, bol vášný polovník, bol horúca, som sa ľadovej vody zo studničky. A skutočne pár dní hm, na to hm. zomrel. Tak ona potom išla k tej studničke a vzala si, hoci už predtým to trošku používala. Ale rozhodla sa, že definitívne bude, že si dá spisovateľský pseudonym podľa tej studničky, takže kto to bude? Týmrava. Týmrava, bude to týmrava. Ale budem... mňa vždy zaujíma, keď si zapamätám niečo z Románov ako žena, no. muži rozmýšľajú inak, Je, musí tam byť vždy takáto láska, ja som to len podľa toho, keď si povedal, že láska k mladšemu mužovi. Br toto si zapamätajú ženy z toho, no, a to už no... sú ochotné čítať ďalej. No tak ženy čítajú, veď tak treba to zaspovedať kritickým mužom, že 80% všetkých čítajúcich sú ženy. Áno. Čiže aj moje, tak dajme tomu, že mužské romány väčšinou čítajú ženy. No a toto bude, ako som povedal, príbeh nenaplnený lásky, lebo ona proste verila v právu, v skutočnú lásku, lebo tam väčšinou sa mladí brali na základe toho, že rodiče sa dohodili, Lajtky, sa dohodli, scelovali no. a tak ďalej, čo ona odmietala. No a keď on zomrel v 96. roku, tak ona už mala dosť, pomaly 40 a sa rozhodla, že ona už sa nevydá, že všetku tú lásku a proste bude venovať, ako oni hovorili, ľudu, tvorbe a tak a tým ľuďom okolo. A teraz ja som si tak hovoril, že Bože môj, veď, 40 rokov prežila v Polichne, 42 Abelovej, na dvoch úplne zapadlých, opustených dedinkách. Čo tam už môže byť sa príbeh? No treba povedať, že nejaký široký príbeh tam nie je, ale hlboký, teda ti poviem, ona bola taká znalkyňa duší. Keď čítaš tie veci, tak ten jazyk je až taký úsmevný, lebo ona mm -hmm. mala strašný jazyk. Aj gramatiku mala katastrofálnu, ja, no. ale ako to sú také sondy do duše, či mužov, či žien. A ona bola nekompromisná, ona... Niekedy ju tam ani veľmi radi nemali, lebo ona veľmi otvorene popisovala aj mnohí sa tam poznali. Však Čapakovci, tak to je bývala rodina Vestegovcov z Polichna, a, a starosta Palokysel, ten je potomok rodiny Čapakovcov. Takže, <súdňujú> ale to mám taký sen, keď som spomenul Čapakovcov. To sme sa aj dohodli s Polichňami, inak fantastickí ľudia sú tam aj na Abelovej, starosta pán Maslen <kým> mi pomáhajú veľmi. na. No Takhle, ty získavaš pritom, keď zbieraš materiál, ty no, získavaš kopu priateľov. No, samozrejme, počúvať, ale som vždy najlepšie ten najlepšie ľudí, čo som spoznal cez knihy. A keď vidíš tu zánetenosť tých ľudí, ako ich to, ten palokysl, to je historik. Starosta, dedinky, kde pomaly ani signál nemajú. Ale ja som povedal, chlapci, počúvať. Tú knihu, samozrejme, ju pokrstíme v Bratislave, ale potom druhý, druhý krst, tak oni nepožívajú krst, druh na Polichne a urobíme to na fare, kde sa ona narodila, to je v takom dosť púsnutom stave. A potom to všetci oslávime v krčme Uťapákov, lebo tam je aj krčma, krčma Uťapákov, Uťapákov, normálne. Uťapákov 1914, lebo vtedy to napísala. Takže už teraz ja som povedal už niektorým kamarátom, novinárom, veľmi sa na to tešia, lebo to je famózna krčma, to je čosi, to je prírodný úkaz, tak, Ale opäť sa vraciam k tej myšlenke, že mali by byť tie tvoje knihy nejako súčasťou aj tých školských vedomostí, lebo ja si radšej v dnešnej dobe, my sme si museli prečítať ah, no, ten je román, ale radšej by som si prečítala už to, čo si ty zažil, videl, aby si mi ju priblížil, potom ja. by som si mohla prečítať. No to všetko je všetko s, s takým humorom, láskavým. No. Hej, no tak snažím sa, ale veď to je jeden z cieľov, čo som si dal, že aby som aj mladých ľudí pritiahol. Lebo vieš, ja sa netvárim, že ja som odborník na Baťu, Dubčeka, Stodolu, Štefanika. Ja hovorím, že ja som spisovateľ, popularizátor, ktorý sa snaží čo najpopulárnejšou, čiže volím aj jazyk, taký do veľkej meri publicistický čo najpopulárnejšou formou opísať týchto ľudí, aby som čo najviac, najmä mladých, týmto postávam priťahol a potom už kto chce o nich vedieť viac, tak nech siahne po odbornej literatúre. No. Takže toto je posledné dielo, ktoré to bolo. Áno, tak 100 ten tento rok. Musím povedať, že sa veľmi dobre rozbil ten 100 dola, veľmi sa tomu teším. No ale už pracujem s veľkým zánetením na tým rave. A píšeš tam niečo aj o tej láske? No tak samozrejme. To a už, už to máš na písamu? No prezrie trošku, ako vyzrie také. Očkej, taká... teraz sa ma pýtaš, ako e, bývala moderka erotické, teda moderátork, <laughs> nie moder moderátorka, moderátorka erotické relácie. A vieš, že to bola fama. V živote a... som nerobila erotickú reláciu. A jakže nešak? Nerobila, ne, nerobila nikdy v živote. Ne, to je už fakt dávno. Tak... No a všetci, hm. a ja som bola ako vodca strany, ktorá sa volala slobodná iniciatíva, všetci mi pripisovali, že erotická iniciatíva. iniciatíva no Vrej, mám taký hlas, Prežiť, že tak mnohých teraz, ľudí vzrušuje. Prepače, precenil, no. <laughs> ja ja ti ďakujem. Asi by som to nezvládla. No, tak by tam tej, vieš, tá láska mala vtedy rôzne podoby, ale však aj ona vo svojich novelách sa nerozpakuje a tam ano. píše dosť ako nekompromisné aj erotické scény tam má. Čiže pri takej žatve, vieš, oni keď išli hore niekde na luky hrábať a tak, kosiť a hrabať, tak oni sa do dedí nevracali tak tam niekde po tých, po tých s, búdach, kde senová, tak tam nocovali, tak všeli, čo sa tam dialo. Takže no. teraz ty akože hovoríš, že mal by som napísať erotický román o Týmrav, hej? Nie, ty by si mal napísať jednu kapitolku, Ale takú šteglivú, je, takú, no, že, aby sme vedeli, že nielen my sme takí. Na taký timravin štýl šteglivú napíšem. No to bude báječné. No. Baví ťa to, keď to píšeš, trebárs takýto nejaký, ako, ja neviem, keď píšeš nejakú kapitolu, môžeš sa do niektorej... Uh, tak viac zamilovať, ako do iných, že si tak hovorí, že mm, toto som tak ako maliar vymaloval. Ako kapitolu myslíš, alebo tá... Áno, kapitolu myslím. No isté, že, samozrejme. Áno? Samozrejme, teraz, napríklad, keď tú Timravus spomenul, tak tam som, no poviem či možno 3 dní robil na jednej kapitole, ako sa ona stretla v roku 1909, keď uh, mala taký nádor, menší nález, tak dali e, do nemocnice, Župnej nemocnice uh -huh. v balářských Ďarmotách, baláša Ďarmat, čo, boli, čo bolo hlavné mesto Župinovú hrad. Administratívne centrum bol čiasto Čeľ Lošons vtedy, ale hlavné mesto boli balářské Ďarmoty, dneska je to na maďarskej strane. No a tam pracoval v tom čase priamo v balářských Ďarmotách, aj sa tam oženil vyznaný maďarský prísavateľ Kalman Miksát ktorý pôvodom bol Slovák, on bol tiež Novohradčan zo Sklabine, bola sa Koloman Miksad. <gül> no a no tak, on maďarsky z počiatku veľmi zle, a potom sa naučil, samozrejme, ale treba povedať, že to bola tej zmiešanú oblasť, kde teda aj ten Horný Novohrad, to sú tam vlastne čisto slovenské dediny, ale ale maďarsky tam každý aspoň nejak hovoril komunikačne. No. Čiže mám tam veľmi peknú scénu, ako prekvapil svoju kolegyňu, Boženu Slančikovu Timravu, prišli ju pozrieť, spýtať sa, či niečo nepotrebuje. on tam mal dosť vplyv. Uh -huh. No Takže takúto scénu som vlastne skonštruoval a, bola, a je veľmi vysoko pravdepodobné, že sa to udialo. Podobne ako sa stretla Timrava, čo som typoval, že musela sa stretnúť, s prezidentom Masarykom, ktorý v 30. roku novohrad Novorad mm -hmm. a bol aj v Hábelovej, kde už vtedy žila. Tak ja som si hovoril, je to najslávnejšia osoba celého Novoradu, už bola veľmi známa spisovateľka, je vylúčená, aby sa s ním nestretol. No a naozaj sa ukázalo, našli, vyhrábali mi moji priatelia v archívoch, proste že 23. septembra 1930 vítala v Polichne prezidenta Masarika v novohradskom krástom novohradskom kroji a jeho ceru Alicu, spisovateľka Božena Slančková Timrava, chlebom a solou. No, nádherné, keby Takže... som vtedy robila smotanku, tak to je na zapoľstanie. No, to zapotanie. máš úplne ideálne. To by bolo krásne. Ale vidíš, ty si to ako spisovateľ si hovoríš, to sa musel udiať, lebo je to logické. A potom logické. to dokážu, že je... Karel Plicka tam bol v čase, keď ona tam žila. Takže... Takže takéto scény tam sú a človek alebo autor potrebuje mať aj taký, troška taký, také posolstvo zhora, že príde nejaká taká informácia ktorá ti potvrdí tvoju logickú úvahu, čo ma veľmi teší, že naozaj sa to stalo. Nejprv musíš mať to posolstvo v sebe, aby si vedel vnímať tie posolstva. Dej, a to áno, je to otvorené srdce. Áno, presne, presne. Preto presne. Pre dnešné romány tie, ktorí vidú v 200 tlačkoch, tak tam nie je srdce, tak čo s tým máš urobiť? A to je presne to, čo si hovoril, že v utrpení, alebo si dáš nejaké drogy a potom áno, niečo vymysleť. No a čo máme srdce? Alebo je to potom príliš príliš e, preerotizované, že sa nebraním erotike, všaká nie ja nemám erotické scény, ale keď to je len erotika, kvôli erotike, alebo hrubé výrazy doslova... Na skval, ako čo sa to, ani čo, čo nehodia. Už, si, Práve. Tak je, takže. No a ty máš rád napríklad stany? Ako stanovačka, alebo iné stany. či Teraz nechcem propagovať niektorú predajňu, kde predávajú stany, ale ty si tak krásne nazval svoju poslednú cestu, že päť stanov si navštívil. Tak, povedz o stanoch. Teraz asi dva roky som mal výpadok, nebol som na cestách, lebo to ani nie je, bol som dobre dva týždne, 2,5 týždňa v Strednej Ázii, v tých stanoch, čiže Kazachstan, Kirgistan, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan. Ale to zase bolo také, že vieš, že Japonci, že Európa za dve hodiny. Je. No, tak bola taká príjemná expedícia. Veľmi milí ľudia tam boli a tie zásadné veci sme videli samozrejme. A, tak poviem ti, tak vlastne, ja som tam išiel z uh, dvoch takých dôvodov. Prvý bol, že ja som týchto 5 republik navštívil v roku 1969 ešte za hlbokého sovietského sväzu. Mm. Tak som si povedal, som zvedal, ako to po 50 rokoch tam vyzerá, no tak to sa, pastie, to sa nedá porovnať. To, vieš, vtedy, milovými krokmi milovými No ale okrem iného aj ten sovietský svet bol konštitovaný, takže tá centrála v Moskve všetky tie zdroje z týchto republik brala, potom to prerozdelovala, čiže koľko im dala naspäť, to záležalo na, na tých, čo boli v Moskve. No, teraz tie zdroje ostávajú doma, čiže to sú, doslova koho, že to sú multimílové kroky. Dokonca ja hovorím, že my už ani nedobehneme. My tu v centre Európy mm -hmm. už nedobehneme. Pretože, no tak samozrejme, keď máš, okrem <coughs> okrem uh, tuším Kyrgyzstanu, Tadžikistanu, uh, tak uh, Uzbekistan, Turkmenistan a Kazachstan majú štyri kľúčové suroviny: Plyn, nafta, zlato, a bavnu. Čo, čo ti chýba? Čo hovoria biele zlato. No, tak napríklad v Astane sme neboli, ale v hlavnom meste Kazachstan boli sme v Almate, boli sme v hlavnom meste Úzbekistanu, Taškente. No čiže, jeden dôvod bol tento, vidieť to porovnanie. a druhý dôvod bol taký moja srdcovka, a to píšeme v románe o Štefánikovi, že Štefánik bol v roku 1907... Pozorovať zatmenie slnka v observatóriu u Lugbekovom observatóriu mm -hmm. v Samarkande v Uzbekistane. Samarkand je vlastne hlavné mesto hodvávnej cesty a tá hodvávna cesta, by som to prirovnal tak trošku tým, tým hlavným prúdom, ktoré už dneska vo svete sú, ja neviem, Južná Ázia. Zoberte krajiny ako Singapur a tieto, Južná Korea, Singapur a potom to ide cez arabské krajiny, kde už my dneska chodíme a dívame sa, že to je iný iný svet. Už Európa dávno za nimi zaostáva. No a u Lugbeg bol syn Timura, ktorý bol veľmi významný panovník v 15. storočí ktorý zastavil Jsingischana. Že oni sú na ňu. A bol to veľmi osvietený, bol aj astronom. Čiže postavil tam observatórium, z ktorého časť už bola zasypaná, vykopali, obnovili je z toho nádherné múzeum a to je ten zvyšok, kde bol, a ja som teda bol, kde Štefanik bol pozorovať zatmenie slnka. Bohužiaľ, vtedy im to veľmi nevyšlo, lebo bolo za, zamračené, no ale... Ale Aj často, keď... Ja, ja som tam machroval, tým úzbekom som rozprával, že čo sa tak, do tam bol Štefanik a tak. Super. No, ale videli sme tri, vieš, keď ti poviem, že ja som teda dosť toho vo svete videl, ale taká nádhera, ako je zrekonštruované námestie Registan v Samarkande, taká nádhera, ako je zrekonštruovaná Buchara a chyva, to sú tri... Asi, asi najnádhernejšie mesta, čo som ja kedy videl, to treba vidieť, to ťažko popisovať. Nie sú ja veľké... som tam bola tiež, no, tak ale potom, čo ti ako je to ako rozprávka 1001 jednej noci. Máš pocit, že si sa to dostal z tej knihy do toho života? Teraz a, a to je neuveriteľné. No. A to ja som tam bola za komunizmu, takže... No, a ešte keď, no tak za komunizmu to nevyzeralo dobre. Teraz je to zrekonštruované Erika to je... Však ja som to fotil, však je to na Google. A keď ti teraz do toho ten múezín tam zanvotí, pozívať domešitý, to máš pocit, že si naozaj... V rozprávke, že si vláder. mimo túto realitu. Ľudia milí. Napríklad sme boli v buchare. Obrovská reštaurácia. V strede starého mesta také umelé jazero urobené v krásnom fontánov v strede. Priemer toho jazera možno nejakých 50-60 metrov. Okolo jazera stoli, stoličky, všetko veľmi vkusné. Pritom dvojposchodová budova, tiež reštaurácia, čiže to celé bol jeden reštauračný komplex v starom meste. Čiže tam sa to prelinalo so starými uličkami, stánky tam boli, predavační, kauklerí a tak ďalej, Čiže to žilo či my sa tam krásne najedli, Čašníkovi hovorím, platím, a on ukáže na druhú stranu toho jazera a tam veľkým napísané kasa a hovorí, tam treba zaplatiť. No počúvaj, či funguje to, tak ty pojďš, dojdeš, pojďš číslo stola a zaplatiš. A teraz sme sa zamýšľali asi. Ty sa postaviš pri tom stole, nikto ťa nekontroluje. Ty urobíš dva kroky asi si stratená v davoch. Tam, tam sú turisti, ale že doslova z celého sveta. To Praha je slabá. Bol som v Prahe predvčerom, hej, a všetci hovorí, že Praha tu už je prešpikovné turistami. To je slabé oproti Búchare a Samarkandu. Čiže tam sa strátiš v dave, bez toho, že by si tam niekto všimol. To znamená, že keď funguje tento systém platenia, tak asi sa tam veľmi nepodvádza. Úžasné. To je, a to ťa až tak, lebo prídeme v Taškente do metra a tí mladí sa takmer predbijajú v tom, keď vidia starších, aby ťa pustili sádnuť vyskakujú uh -huh. zo stoliček, čiže tam tá úctavo či starším to majú asi v sebe. A to sú všetko, prosím pekne, moslimovia. Ano. Takže keď mi tu stále rozprávam, že moslimovia pomaly každý moslim terorista, tak to sú úplne nezmysly samozrejme. Však sú aj teroristi, ale sú tam väčšina ľudí úplne normálnych, milých, priateľských. Takže aj takéto zážitky sme tam mali. A inšpirovala ťa táto cesta mm. k nejakému napísaniu? Lebo keď si prišiel z Krímu, napísal si, nikto ano, ti to nechce uverejniť. Ale ja či... no, to bola reportáž. Áno, takže či tak, ja, to poviem, poviem pravdu, že... Tak trošku sa zamýšľam nad témou práve tohoto Ulúkbeka. Toho to bol asi najosvietenejší panovník vtedajšieho sveta. No len vieš, to zase si hovorím, bože môj, to je už dosť vzdialené, aj časovo. Hmm. Geograficky, historicky. Teraz študovať tie materiály. No. Ale uvidím niečo, z toho spravím, lebo teraz je téma hodvávne cesty zasa veľmi... Áno, aký máš na to názor? Môždať by sa to spravila. Len obávam sa, že vidíš, napríklad ten kľúčový moment, čo som mohol povedať ne, na začiatku, že tá, ten čínsky vplyv tam je všade veľmi citeľný. Chodili sme v čínskych vlákoch, čínskych autobusoch, špičková kvalita, všetko elektro, všetko elektro. Tam až, prosím ťa, pekte, sa mi tu rozprávame, že my tu elektroautomobily. Tam máš Tashkent, Almaty, tam máš pomaly v meste každých 100 metrov tie dobiace stanice a tak, ako benzy za 40 centov. Že... No. To... Ale my, tí činenia sú tam veľmi ako silní. A neprekážajú im to domácim Naopak. Čak oni tam stávajú... Vlastne Takže, to vybudovali po, Tak povedzme v Turkmenistane, ten Turkmenistan bol taký zvláštny, lebo tam je taká slajd, ako hovorím, e, diktatúra, tam. No ono vo všetkých týchto stanoch tí bývalí prví tajomníci komunistických stran, tak oni sa prerobili po prezidentov. Na, na prezidentov a potom ich potomkovia to prebrali. Uh -huh. Ale napríklad taký Uzbekistan je úplne famozná, absolútne perfektná demokracia z nášho pohľadu. Kazachstan už, pardon, Turkmenistan už je dosť iný. Tam bol neomedzený vládca, šéf komunistickej strany ten Turkmenbaši a potom to po ňom prebrali zasa tí komunistickí funkcionári Nuž, a majú tam jazdecké sochy z zlata chodíš po Ašchabade hlavné mesto tá, e, tohoto Turkmenistanu Miliónové mesto, to som v živote také nevidel Miliónové mesto celé biele, všetky stavy biele aj auta musia byť povinne biele lebo tak si to panovník praje. Krásne. A počúvaj, v nádhernej budovy, vládne budovy, bytovky, no to doradia, to by bolo treba ukázať. Ale že architektonicky, všetko to vraj stávali tureckí architekti, tí sa tam vybláznili doslova, ale že v stavby chodíš po tom meste, krásne parky a nikde ani človeka. Milionové mesto a ty nevidíš ľudí. Pár ľudí a, a aut... Nevieš. Asi je to nejaká potemkinová dedina, neviem, uh -huh. že tam nebývajú tí ľudia, ale my sme si hovorili, že boli sme tam v pracovný deň, nie cez víkend, si hovorili, všetci sú na nekde na či <laughs> Čiže, a videl som, aj som cítil aj z tých domácich, tých pár, ktorí, s ktorými voľažne komunikovali, že aj sa tak báli hovoriť, no, ale potom s jedným pánom som sa bavil, <kým> Tam si nikto netrúfne povedať. Oni to ani nevnímajú, že je nejaká diktatúra. To je z nášho pohľadu diktatúra. Ale vieš, oni ti povie, my máme zadarmo plyn, my máme zadarmo elektriku, my máme zadarmo bývanie, zadarmo zdravotníctvo, zadarmo školstvo. Tak to máme vysvetľovať. A to je demokracia. Pre... Vieš, že to sú tie, to veci, jasné, byť... tie naše predstavy o demokracii, západnej demokracie sú e, náš pohľad samozrejme. Ale tu ti poviem, že keď by... Keď by, to som si odskúšal v Indii, keď som bol, prepáč, odbočím, keď som bol v Číne aj v Indii, a keď som v, v Indii teda po A India akože najväčšia demokracia na svete. A keď som im potom rozprával moje zážitky a čo som všetko videl a zažil v Číne, a že tam je komunistická diktatúra, <laughs> tak oni hovoria, boli by sme mali takú diktatúru, vieš. Čiže je to veľmi, veľmi je to subjektívne, že ako to tí ľudia vnímajú. No najhoršie sú tie nálepky. Tie nálepky, samozrejme. Že. Lebo potom ideš niekde, už máš dopredu, ako už máš v hlave, tie nálepky. Máš to v hlave, a to je hrozné, človek sa to strašne ťažko zbavuje. No a tá odvámná cesta si sa na to pýtala, že aká je budúcnosť, tak isté, že všetko to majú v rukách Čínania. Ak Číňat bude mať záujem, kooperovať s Európou, no tak oni to poťahnu, aj železničné spojenia, aj, aj lodné spojenia. Ak Čína nebude mať záujem, tak mi Európa, sme v podstate skončili, budeme druhorada druho druho ekonomická kategória, jednoznačne. My už, tá Juho-Východ-Nazia, som bol preto Marok, mi tam v tých krajinách e, Laos, Kambodža, Malajzia, Majla, teda e, bývalá Barma, e, jak sa to teraz zovala? no, dobre, Myanmar, pekne, tam ta Čína, to oni stávajú vo veľkom, oni tam stavajú priehrady a spôsobom, že v Mianmare stavajú mega veľkých, šesť priehrad, šesť priehrad, to hraničí s Južnou Čínou, kde nemajú nejaké také vodné toky, čiže oni im postavili na Mekongu priehrady, za podmienok, že jednu dajú Číňanom. Teda nedajú, ale že z jednej sa bude vyrábať elektrika len pre, pre Čínu. Čínu. Tak nebrala by si to? No, nebrala by si. Čiže tí Číňania tam takto fungujú. že tá Čína je veľmoc, ktorá sa presadzuje v svete, Chvala Bohu, nie braňami, teda zatiaľ sa nepresadzuje, keď ich k tomu donutia. tak sa uvidí. Ale presadzujú sa ekonomikou a myslím si, že to je teda výrazne zmysluplnejšia cesta ako braňami. No dobre, my teraz vidíme, že je to na základe, že oni majú inú povahu, že vidia okrok dopredu alebo že sú usilovnejší, alebo že je tam tá pevná ruka alebo prečo to je? Prečo my sa dokážeme pozerať na to, že sa nám Európa rozpadá, naozaj sa rozpada rozkladá a, a my sa na to pozeráme a medzi tým sa hádame navzájom a uražame a prečo oni Vieš, ja si myslím, že je to, tam je viacero faktorov že tieto, aj tisto, tieto stredoazijské keď sme sa kúpali v jazere Isikul, tak za horami za šanom, už bol Altaj, kde som bol, napísal som Romano Altaj a to som tam tiež takto pocítil že tie Altajci a Mongolci kde som bol, čiže tieto národy oni sú výrazne skromnejšie ako my my sme namyslení, my sa dívame na tých ľudí z východu cez prsty Jasne. to je ako na Slovákov sa Francúz a Nemec díva cez prsty tak my sa dívame cez prsty na nich pri tom už pomaly vravím že na nich nemáme, čiže sú výrazne skromnejší, sú pracovití, to som ešte chcel povedať my chodíme po tých miliónových mestách Almáta eh, Kudžat Kudžat eh, Buchara, a Samarkand, toto nie sú milionové. Taškend je trojmilionové sto. Nevidíš tam bezdomovca. Nevidíš tam žobráka. Tam to, ale to nie je tak, že by ich vyhánali. Všetko čistulinke, Čiže oni sú pracovití, skromní a najmä sú trpezliví. Mm -hmm. A teraz tá Čína, vieš, ono to vyznie, že Banáš tu robí reklamu nejakému komunistickému systému. Ale z hľadiska dlhodobého, Pardon. keď tam vládne, ja teraz nehodnotím politický systém, ale z pohľadu ekonomiky. No tak, keď oni sa rozhodnú stavať diálnicu, oni tam za rok v Číne postavia, počúvaj, dobre, 31 tisíc kilometrov diálnic v ťažkom teréne. Koľko my na Slovensku postavíme diálnic za rok? Uh -huh. To je úplne, to sa nenedá už vôbec porovnávať. A oni... Keď urobia nejaký veľký projekt, že u, urobia projekt nejakej mega priehrady na roz rozplánovaný roz, roz, okay. na 10 rokov, no tak teraz si pre, alebo diálnicu, že urobíme tento, ja neviem, tisíckilometrový úsek, no tak v demokracii povedzme, na Slovensku, že preto je taký bordel, alebo sa tu nič nedotiane, dojde nová vláda, tá si zmení priority yes. a kamaráto máme len tam, tak budeme tam robiť, lebo tam nás najviac zvolili, ale v Číne proste vládne komunistická strana to povie, toto postavíme a oni to stávajú, až kým to nedostávajú. Je, je to uh -huh. Čiže z hľadiska dlhodobého ekonomického ten systém, tá kombinácia nejakého centrálneho plánovania s trhovým systémom, čo oni majú, pre mňa je výrazne najoptimálnejší. No super, no vždy som sa ťa chcela opýtať, keď sme pri týchto rôznych krajinách, že či ty potom spätne aj sleduješ, lebo mňa fascinoval ten Bután, keď si rozprával no, o Butáne, no. tak to je pre mňa ešte viac ako 1001. No, Bután je fascinujúci. No. A, ale že či to stiha, aj tak nejak dosledovať naspäť, že no. či sa to nezmenilo v rámci toho, čo tento svet šalia a ide do pôromy. No pozri, keď si zmienila ten Bután, no, tak samozrejme, že takto človek postavený na to, aby bol od prírody pohodlný. Čiže vždy si hľada tú ľahšiu cestu. To sú také momenty, ktoré si všímaš, ideš, dnes som vo obchodnom centre, bežiace schody, hej? Ja som sa náhlil, alebo považujem bežiace schody za prostriedok, ktorý tým má urýchliť. Vykráčanie alebo skráčanie schodami. No tí ľudia sa tam nasáčkujú <laughs> do stredu a stoja. Teraz ty ak blbec ideš a hovoríš, prosím vás, dovolíte, dovolíte? Ale keby tam neboli bežiace schody, tak chodia po normálnych schodoch. No. Čiže tí ľudia si sa, sa snažia, čo ja rozumiem tomu, všetko uľahčovať. Hej. Takže aj ten, tie materiálne hodnoty, to, ten pohodlnejší život, no, tak tomu nezabráníš, lebo no. je napasovaný na ľudskú povahu, na ľudskú podstatu. Ale krajiny, poďme ako Bután, tým, že sú dosť izolované, lebo ten Bután, to je naozaj také jadierko medzi Čínou a Indiou vo východných Himalajách, <kým> tak tam napríklad nemôžu oni na juhu by mohli, no ale tam nemôžu žiadne diálni cestovať, majú krásne cesty, ale diany to lebo to sú 7 tisícovky no, tak v tom môže, že by tam poprerážal nejaký, že Číňan by to postavil ale oni to ani nechcú oni, lebo to je buddhické kráľovstvo jediné na svete a oni hovoria, že napríklad raziť tunely, i, oni nesmú lebo hory sú posvetné to by narušili sviatosť tej hory Hej, celú tú prírodu, čiže tá príroda je veľké úctie a tak ďalej. To čiže už tam majú samozrejme oni nejaké tie e, tak obchodné centra v tom našom ponímaní som tam nevidel ale majú tam veľmi parádne, krásne obchody, ale to ich, to ich vierovýznanie, ten vzťah k prírode tá skromnosť, tá trojgeneračná rodina, ktorá tam je základom ich šťastia tak to tam funguje a myslím si, že oni sa to tak rýchlo nezbaví ale veci všimaj, že že teraz nechcem veľmi mudrovať, ale aj ten náš materiálny svet sa už dostáva do takej polohy, že stále viac ľudia hľadajú tú duchovnú rovnováhu. Tým... Prečo je tu taký bordel v Európe? Prečo sú vojny? Nože materiálny svet na západe dosial svoje limity. Už sa to nemá kde rozvíjať. Len duchovno sa ešte nezačalo naplno no, no, rozvíjať. Keď sa to vyrieši, potom ten svet sa upokojí. No, no len to hm. treba prežiť. Aby sa ten svet upokojil. Aký si mal ty, keď si bol, ja nevím, koľkoročný, no štvorročný, nie ako Baťa, ale proste mm. ako taký prvý veľký sen o tom, čo budeš, kto budeš, alebo aký mm. by si chcel mať život. To je dobrá otázka. No ja ti poviem. Zase sme pri tých snoch. Sen hovorím, tak kľúčové vec, ja hovorím, že ja budem snívať ešte aj nadspliteľné postoly, lebo aj tá posledná minúta môjho života musí mať nejaký význam. A ja som, teraz to vyzne tak možno pateticky, ale ja som od útleho detstva chcel byť spisovateľom. Spisovateľom. Ja som miloval knižky. Ja som chodil do obvodnej ľudovej knižnice na Záhrebskej ulici, tu v Bratislave, stále tam je. A ja som si týždenne vláčil domov kopy kníh. A čítal som, čítal, čítal. No a pamätám si, že som raz vyhral nejakú súťaž v skladaní básni. Mm. Mohol som byť taký šiestak zhruba. Dokonca prvú slovu tej básne si dodnes, pamätám, som to vyhral. Vážne? No je. Yes. To bola taká bás, súťaž o vlasti. A tá spredná slova bola domovina ty moja dráha mať, neviem sa tvoje krásy nakochať, Jak ľúbi dieťa svoju matičku, rodinu, tak ľúbim ja teba svoju domovinu. Mm. V takomto duchu bola tam, a ja som tu súťaž vyhral. No a bola nejaká rodina Oslava, a v tom čase a otec ma tak vyzval píšne, hovorí, o povedz všetci stricovia sa zromaždili, povedz nám tú básničku, kde, som povedal, a jeden z mojich strikov hovorí, z teba raz bude básnik a si tak človek, vieš, si to zapamätá on vlastne tak podporil takú moju ano. takú tajnu čiže a teraz znamenie. tomu, tej pointe toho snívania čiže stále som chcel byť spisovateľom. za starého režimu som napísal 4 televízie, jeden film bo dneska sa to hráva, žiadne politické veci no a tak vieš život to záveje, rodina zamestania tak, takže celkom sa tomu nemôže ženovať Nože, ale keď som 2006 som skončil v parlamente, tak sme si tak zoženo sadli a veľké nemecké korporácie ma zazvolali, že ja som s nimi robil a oni, že nepočúvaj, ja už nikam nejdem. Deti máme vybavené. Ja sa chcem konečne venovať písaniu. Takže, dámy a páni, posluchače, posluchačky, snívajte, mne sa môj sen splnil, keď som mal 57 rokov. A začal som sa venovať naplno písaniu. Podľa mňa to človek cíti nejako. Keď vysloví ten sen ako dieťa, cíti, ano. že mohol by sa k tomu dostať. Ano. Ja si pamätám Adelu tvoju, ktorá začínala v teleráne v Markíze, kde som teda bola veľká šéf, šéfovka. Ano. A bolo jasné, že ona však nemala ešte ani vek na to, aby 6, robila. 6, ona chodila na gymnáziu. Presne, 16 rokov mala, ale proste ona chcela byť tej televízii robila moderátorka. Presne. Znači, je, bolo presne, ale, ale mala ten sen a dosnívala si ho až áno, do konca. Áno, áno, takže stráme naozaj. Ona byť moderátorka, ja si pamätám, keď už si Hadeľku zmienila. Ona ako decko ona milovala teda fanrádio, ona to počúvala a ona ešte na ten starý taký kazetový tento tak si fun... rôzne scénky a takéto veci. No. Tak... Takže Maliu. treba si ten sen udržiavať, aj keď sa v momente v tom jednom životnej etape zdá, že je to nesplniteľné. Ale keď si držíš ten sen, tak vidíš 57 rokov si mal, keď si teda... No tak teda čo čo čo ale Adela, Adela... Adela tá hneď sa splnil sen. Vlastne a. aj hovorím, Adel, ty, ďakuj, Bohu, ty si šťastný človek, najšťastnejší ľudia sú tí, ktorí hneď robia sa im to, to čo, čo ich naozaj bavia a Ale u nás je to vedoma, samozrejme. No Žek, ale preto, treba to vracovať z pokorov, lebo naozaj a. to nie je všeobecne... Známe. A ešte, keď si podľa pokoru, tak ešte tie východné národy prejavujú veľkú vďaku. Oni sú veľmi vďační uh -huh. blízkym priateľom, božstvám za to, že im umožňujú proste žiť v takom nejakom vnútornom pokojnom nastavení. Ja si myslím, že my na, napriek tomu, že sme kresťanská krajina, že málo ďakujeme. My skôr, uh, a to nám pomáha aj tá americká, ezoterická literatúra, že namiesto vďačnosti máme stále želenia. Želaj si, želaj si, pros želaj si. No ale to želanie musí byť na základe niečoho vo mne. A my to tak ako zvonka chceme. Akože ja, ja do toho nedám to... nič, ale vy mi to dajete všetko, lebo ja to želám. Ako keby bol vesmír teda tak na to. Tak to si naznačila teraz veľký problém tej, teda, západnej civilizácie, lebo samozrejme Američania ako drávý národ majú mnoho ale naozaj výbornej tej motivačnej literatúry, ale to je všetko o súťažení. O predbiehaní sa. Vieš, to je ten rozpor medzi to západnou filozofiou a východnou. Ten základný rozpor je v tom, že Američania alebo my, západňari, všetky tie motivačné knihy sú tom lepší, úspešnejší, bohatší. Všetko výkon, výkon, bohatší. výkon, výkon. Výkon, presne, výkon, výkon. A čiže my súťažíme s inými. A tá východná filozofia spočíva v tom, že nesúťažme s inými. Že, ja hovorím, že jediný zmysel nášho jestovania by mal byť v tom, aby sme sa každý deň, každý z nás snažili byť lepší, ako sme boli včera. Neporovnať sa s inými, ale sami so sebou. A to je to ťažšie, lebo vieš, to hovorím aj našim politikom. Oni chlapci, vy buďte bojovníci, a ne bitkári. Vy ste len bitkár, lebo bitkár je ten, ktorý výťazí nad iným ktorý potrebuje nejakého protivníka. Ale bojovník je ten, ktorý dokáže bojovať so svojimi slabosťami, Čiže ja hovorím, že bojovník si vystačí sám zo so sebou. Ale oni potrebujú fúr nejakého oponenta. No, na to sa dostaneme po pesničke, pretože toto je veľmi vážna téma, ktorú hm. si... A teraz budú o chvíľočku Vianoce, však to bude co bydú. No, No a vlastne... Ja som sa stala takou nepopulárnou medzi priateľkami, mm. lebo keď sme sa začali rozprávať proste o tom, že, že čo si želáš na Vianoce, mm. tak každý jasne mal také tie hmotné želania. Ano a na najvyšších duchovné bolo, že nech, im, nech mi je manžel verný. to je duchovné že to je pekné. A to je skôr materiálne. No tak, no, ale keď som povedala, že že čo keby sme si jeden rok povedali, že nech sme lepší ľudia a budeme si to písať, že čo sme v sebe prekonali, že čo sme zistili, čo sme vôbec pripustili, že čo je v nás zle a že čo sme s tým urobili. No zatiaľ Nechávame to na tento rok, tak uvidíme, či tento rok to pôjde. Tak poprosím Peter Pesničku. So stop. Sleep Ta moja to zastáva vytliváťi. Slobodný vysielač, počúvate relácie s rikov o živote. Dnešným hostom je jeho Banáš. sa tešíme, že si nás navštívil. Slobodné rádio miluje Duchoňa, tak ako miluje duchoňa, teba a všetkých našich zrazným. hostí. Duchoň je úžasný, musíš znať. Máš račej takú hudbu, aby sme boli troška také v rámci relácie, kde sa o živote bavíme. Máš rád, ako hudbu najračej a Viem, že hráč na gitare však to nie je tajomstvo, čo si tak rád to aj ty sám. tak extrémne, ale tak pre radosť si hrám. Tak také, ja mám v podstate, ja mám rád hudbu, ale keď by som mal preferovať, tak samozrejme, my sme vyrastali, ja som hral volejbal, sme chodili na zájazdy, tam boli vždycky gitári, čiže na country muzike, mm -hmm. country hudba. Ja ale som inklinoval potom viac k šanzonu francúzskému. Mm. Dokonca niektoré šanzóny by som si dovolil zahrať. Napríklad Salvato Radamo. Salvato Radamo, to je môj zamilovaný. Tak my ti ho zahráme. Prečo no, tak čo, máš skúste, rád? Skúste, keď nájdete tak no. jesen sa volá Tombe la A to je veľmi jednoduchá. To na tri akordy pieseň. No a nádherné, nádherné, Tom Belen je, že neviem, to No a to je pieseň od... o láske, pada sneh, ty dnes večer neprídeš, pada sneh a moje srdce sa odieva do čierneho. Asi takéto som mm. mal, no, Adam je geniálny, ja ho milujem. No čiže, čiže country muzika, francúzsky šanzón, rock and rolly. Rock roll a to dohromady tieto tri veci. my so ženou ale... sme tancovali, vlastne rock and roll je jive. Tak ano. ešte... ešte ne... Len viac vykopuješ nohami. No nie je tomu tak dávno, čo sme si dávali normálne, ako na parke roka. Fakt? A tam milujem teda kapelu Electric Light Orchestra, Hold on tight, Rock and Roll King, a tak, no a potom skupina Smoky. Hľadaj, to, no. Peťo, hľadaj, keď budeme chcieť robiť radosť. Dobre, takže takúto a doma si púšťaš nejakú muzičku, alebo... Vieš čo, a... áno. Toto je veľmi dobrá otázka, alebo pripomienka, keď si mi to pripomenula. Ja napríklad s hudbou si vytváram atmosféru pri písaní. Uh -huh. Tak napríklad potrebujem, popisujem nejakú krásnu scénu v Holázke, tak si dávam, ja neviem, šopenové nocturná alebo, uh -huh. lista, alebo takéto nádherné veci. A keď potrebujem, zádajú dvaja, vrieskajú na seba, tak si dám ja neviem, karmina, búrana alebo niečo také. Tak táťa, vy okay. tá, poriadne, to ti poviem. Čiže tá hudba je naozaj fenomén, je. dokáže v tebe tú emóciu tak nejako... A toto je aj moja odpoveď, často dostávam otázku, že ideme do veku umelej inteligencie, že tá umelá inteligencia proste... Áno, tak dá, zadaš tam 10 slov, oni ti napíšu roman. Ale emóciu tam nezadaš. Toto no. A ty nemôžeš pustiť šopen na umelej inteligencii. No, Presne, že... že ľudia si neuvedomujú, alebo teda už sú takí ľudia, ktorí nepotrebujú k životu emóciu, všetko si len vyrátajú, alebo Božiaľ, pospájajú. To teda čo bude hrozné, lebo tá umelá inteligencia podľa mňa je v tom nebezpečná okrem iných vecí, Aj. do ktorých ja nevidím. Ale to, čo vidím, je, že je bez emócie. Čiže ona, ona, keď nás nahradí, tak to nebude nahradenie. To bude proste... Automatizácia. Vieš, toto, čo si povedal, je dôležitá emocia, lebo pokiaľ ľudia nemajú emociu, tak umelá inteligencia, ja hovorím, že to je ako nôž. Ty môžeš nôž použiť na zabitie niekoho, ale aj na odrzanie chleba. No. Hej? Čiže umelá inteligencia, keď by sme mali nejaké hodnoty, emócie, no tak je to neuveriteľná vec ktorá človeku môže fantasticky pomáť no že ale vidíme najmä ten náš zase západný materiálny svet kam sa uberá že sa to všetko len zneužíva tieto výdobitky, techniky no, tak ale tak to asi má byť no, tak... no neviem keď to vedie k úplnej strate hodnot tak to je potom sme len chladní, no, nevraživí a to čo, čo no, si povedal, dobra, ale... nie sú bojovníci sú bytkári, no tak padne náš západný svet prepač za výraz na hubu tak budeme na hunte Iná možno, možno, nebude. Veď my nie, Ale prosím ťa. Veď aj teraz, ak chodím po svete, teraz, ak som bol na tom východe, prosím ťa pekne, to oni riešia úplne iné problémy. To nie sa s takýmito vecami, čo my tu riešime, že... že tam ta krajina, ktorá nemá ani ukazovateľ HDP na hlavu obyvateľa. To je krajina, ktorá je najšťastnejšia na svete práve, pretože sa nenaháňa, nepachtí, nesúťaží. Hej? Tak, ale A k tomu ten svet, ja si myslím, že k tomu ten svet smeruje, keď sme túto tému začali. To je, vieš, ja to ukazujem vždy napríklade na mojich besedách. To, to je, ako však na detských hrízkach sú tie húpačky. Hm. Nemyslím tie, kde deťko posadíš, ale tie kvargle. <súr> ja a teraz to ilustrujem. Tak na jednu stranu tej kvarger si sadne bohatý, zámošný, materiálny, pišný, 150 kg chlap, jaký on je frajer, a oproti nemusí sadne 50-kilový chlapí, ktorý vyznáva viac duchovné hodnoty, tak ten dole môže byť pišný, koľko chce húpať sa nebudú <rý> systém, ne systém nefunguje <rý> vieš, Pekný Čiže, príklad, systém ja. funguje vtedy, keď je v rovnováhe lebo rovnováha je základný princíp našej existencie rovnováha medzi všetkým deň, noc, tma, svetlo láska, nenávisť, hore, dole, vonku vnútri, dobro a zlo Ľudia sa ma často pýtajú, pán manáš, kedy bude na svete dobre Keď uh -huh. bude dobro so zlom v rovnováhe? Lebo zase, keď bude dobro v preváhe, tak my už strátime to, keby všetky kvety boli lálejami, keby neboli bodliaky, tak my nevieme, že lalia aj krásna. Uh -huh. Hej? Čiže, no len, keď chceme rovnováhu medzi bohatým a chudobným, medzi dobrým a zlým, tak čo musíme urobiť? Ten bohatý, ten musí ten, ten náš svet musí troška pustiť. A teraz sa pýtam, je niekto z nás ochotný dobrovoľne pustiť zo svojho materiálneho bohatstva? A my sme všetci bohatí. včítanie teraz, nechcem byť cynický, našich rómskych osád, pretože ak chcú ľudia vedieť, čo to je chudoba, tak nech idú do Indie, kde žijú desiatky miliónov, z miliónov ľudí, ktorí nemajú nič. Z hľadiska materiálne. A tí ľudia nie sú nešťastní, však žijú tam, pretože je to postavené na súcite. Takže Hej. systém je vytvorený? Systém je vytvorený, lebo to je ich vierovýznanie. Čiže tam strechu nad hlavou má každý, naprchom, okrem imala aj hore, tak je to teplá krajina. Čiže sa vyspí kdekoľvek na stanici, však to bežne v Indii vidíš. Vodu majú v tej systém hádiť sa, z vodovie je všade. A potom je to tým, že to je postavené na súcite, či hinduizmus, či budizmus. Tak ja hovorím, že tam každý, kto má propán, varič, reštaurácia. A ten sedí, ten chlap, sedí na také doske, dva 2 metre, má kopu e, pred sebou, má hromadu múky, sedí na takom šamrlíku, ešte nohy má v tej múke strčené. A on na tom, tom variči robí tie, tie posuchy, placke alebo posuchy a každý z nich. Má okruh svojich chudákov, ktoré nič, a on sa o nich stará. On im dáva jesť. A vieš, prečo im dáva jesť zadarmo? A ostatní, to, ostatní no. platia, čo majú o čo si dáť. Čiže oni vlastne subvencujú tých najväčších chudákov. Jasne. A robia to preto, pretože tam majú filozofiu karmy, ktorá je zákon príčiny a následku. Však my to máme tiež u nás v kresťanstve. V evaneliách sa hovorí, Neodíž, odtiaľ to skôr, kým nezaplatíš do posledného haliera. Čiže kým svoj posledný zlý skutok nevienom, na dobrým. Ja rozprávam ten príbeh, dovolá by som mu povedal často a je to veľmi ilustratívne, že sme prišli do mesta Bangalore to je 17 miliónová aglomerácia a nevedel šofer nájsť náš hotel. Nemal GPS. Tak zastavil policajta pri ceste, ten nastúpil išli sme asi 40 minút k hotelu čiže ten policajt sa hotel musel, neviem, ako Brať rádiť, nieko. na svoje stanovisko. Prišli sme k hotelu a ten policajt na čapku a hovorí e, krásnom anglištienu, dámy a páni, e, ste pri vašom hoteli, Ževal, želám vám krásny pobyt v meste Bangalore a ďakujem vám za to, že ste mi umožnili vás sem priviesť. Tak, to je Jasné. iná filozofia. No tak to je vlastne kresťanská filozofia, len my o tom len rozprávame, oni to žijú. Ale keďže som už povedal, ja som to veľmi zjednodušil, tak karma to je vlastne, oni majú tú filozofiu, že logickú, že nikto z nás nevie, kedy príde jeho posledná chvíľa. Mm -hmm. Čiže sa snažia žiť tak, aby v každej chvíli mali to skore dobrých a zlých skutkov aspoň o jeden bod v prospech tých dobrých. Čiže teraz je nám jasné, prečo on poďakoval, ano. prečo ten chudák dáva je zadarmo, lebo chce mať, prepáč, že to hovorím takto hlúpo, ale dobre body. No, ale myslím to si, že už nastala doba, že aj u nás to pochopíme už, keďže sme kresťania, mm. že naozaj, keď mám veľa, tak sa musím podeliť, no, tak... že je to moja kresťanská povinnosť, alebo povinnosť človeka k človeku, ty no, musíš tak byť za to kresťan. Tak... Alebo to ešte nenastalo. No, či, tým sa pýtam, či už ideme k tej rovnováhe. Či... Áno, zodpovedne hovorím, môžem ti povedať, že tak ja som, teraz nechcem sa tu vyvyšovať, ale ja som naozaj najpozývanejší slovenský autor, bez konkurencie. Ja mám 80 besed ročne, čo je šialenstvo, teraz ešte do Mikuláša mám asi 15, a to cítiš. Poprvé, stále viac a viac ľudí chodí na moje besedy. Stále viac a viac ľudí sa zaujíma o tieto duchovné témy. Mm -hmm. o tieto romány. Kód 7, kód 9, kód 1, Náder nás pre Valtaji. o tieto motivačné biografie, o pozitívach. Ľudia hľadajú pohľadenie duše. Môžem ti povedať, zodpovňate, môj odkaz s politikom, tá politika už prakticky na mojich besedách nie je. To ľudia nechcú odchádzať domov v zlých energiách. Yes. Čiže ľudia chcú ísť domov taký poznesený, povzbudený. Motivovaný. Čiže ja to motivovaný, čiže ja to doslova cítim, na vlast, vidím z vlastnej skúsenosti, že áno, posúvame sa tam, chvala Bohu. Tak dám ti typ, hoci mňa nepotrebuješ typy, ale dnes som no. pozerala, keď si napísal KOD7, dnes som pozerala v televízii Anieli a démoni. Možno by to bola tiež krásna téma. Myslíš, David, myslíš, Dana Brauna? Mhm. Uh -huh. No však hej, no tak aneli a démonic, lebo všetko je v protirečeniach, vždycky je to polarita. A za všetkým je vždy niečo, čo ani netušíme. Čo ani netušíme. Všechno je brán, je dobrý. No. Tak ty takisto veci, ktoré sú proste inde ako v tom našom ja bežnom podle. Naša debata, to je pametná debata. To sú dve také pamätné debaty, čo mi utcheli v hlave, čo som mal jednu s Dalajlámom lámom a jednu s No. A to sme sa o takýchto veciach zhovárali. A veľmi sme si ako porozumeli. Aj do dneska, my si občas napíšeme. A tak, takže... To je úžasné. On je tiež hľadajúci človek. Dobre, a dalej láma, Pre mňa je napríklad sklamaním, keď niekto ujde a nežije so svojimi ľuďmi, s ktorými má byť. Pre mňa je to také ako, neviem, falošné, ja. alebo niečo... Nepoznám to tak, to ich náboženstvo, aby som to vedela pochopiť. Ale dá sa to aj aj tamto niekto môže tak chápať, že vlastne ich zradil. No pozri, nie, toto by som nebral ako zradu, lebo uh -huh. to je veľká téma Tibet. No. A tu ja, samozrejme, keď nastúpila v tých 60. -tých rokoch v čase kultúrnej revolúcie, čínska ľudová armáda do, do Tibeta rozstrelala tam delami ich kláštorí, čiže to systematicky likvidovali. <kým> A Dalaj Lama je hlava uh, jednej obrovskej Cí to není církev, buddizmus není církev, to je životný postoj alebo, živ alebo mm -hmm. filozofie a keby Dalajlamu zlikvidovali tak sa to celé zosype, čiže to je vysoko hierarkicky postavené <coughs> čiže oni ho museli dať do bezpečia lebo by vlastne by sa zachránil celé, hej, tú a bolo by to vybavené čiže tibetský budiz budizmus by už bol vlastne len Niekde v takých okrajch, v Kašmíre a podobne. Mm. Ale tu zase, keď už si spomenula Tibet, tak musím povedať, že ako ten systém, ktorý tam vládol v Tibete, však to bola otrokárska spoločnosť, však tí lámovia, však ešte v 50. rokoch, tí lámovia proste... že aj dodnes to vo veľ do veľkej miery už je tam všetci v tých dedinách pod kláštorom Slyš, makajú ja. na nich, nosia im tam jezať, tak oni sa za nich modlia no a tam boli prú, krúte tresty, dokonca ešte už aj za jezať toho to dala aj vám. čiže aby sme boli objektívni keď došli čínsky komunisti v 50 rokoch s tou filozofiou, že kto nepracuje nech neje a pôda patrí tým, čo na ne pracujú, tak tí jednoduchí jedno, hovorím, jednoduchí ľudia v Číne, čo makali, prepáč v Tibete, čo makali tak tých tam vytali s nadšením. Len Jasne. potom to čínsky bolševici zblblili ako zblblili všetko, že, čiže mnísi neboli nadšení. Lebo povedali chlapci, nerobíte, máte smolu. Tak museli oni robiť. No len potom komunisti, keď začali rozbíjať tie kláštory surovo a s násilím, tak samozrejme posled, proti sebe postavili aj tých jednoduchých tíbeťaní, lebo to bolo ich viera. To bolo ich vierovýznanie. Čiže vtedy si ich znenávideli. A potom ešte druhý moment, musím povedať, prosím, ja neobážim čínskych komunistov, nie Mao Tse tunga, ale v časoch kultúrnej revolúcie Mao Tse tung vraždil masovo nielen tibetanovo, ale aj Číňanov. Takže troška buďme objektívni. No. Samozrejme, aj do toho Tibetu už prenikol, preniká ten materiálny svet číňaťa, tam stávajú, ale že ako, to je, ja som bol vláseť 4200 metrov nad morom, a keď oni chceli postaviť ďalni, eh, teda železnicu do Lásy, tak tam prišli Francúzi, ktorí boli považovaní za najlepších odborníkov na tieto rýchlo vlaky, že tam sú močali ste terénu a ten výškový rozdiel, že to sa proste nedá. A Číňania to postavili. Stávajú tam perfektné cesty. Čiže oni im tam prinášajú ten materiálny blahobyt, lebo tá životná úroveň sa tam zvýšila. No a je to na úkor viery, histórie a hodno. tradície. No, vožiaľ, čo ťa zaujalo najviac na rozhovore s Dalajlámom? Na? Dalajlámovi? <laughs> čo, aká to bola nejaká myšlienka, alebo niečo, čo ťa zaujalo? No, tak Dalajláma, to bola inak ne, to, ten príbeh o popísaní v kode 7, ako som sa s ním vôbec stretol, na, to som na, tom, na tom sa dva roky pracovalo. Pomohol mi veľmi, keď som bol prvý raz v Kašmíre, ja som sa s ním stretol v Kašmíre, v, v tej budistickej provincii Ladak, v hlavnom mestečku meste Lech, No a ja som tam prišiel, ja som tam mal zoštudované, alebo v Lehu je aj sídlo Svetovej církve Moravských bratov. Moravian Brothers Church. Ty čo? To je Moravská církev, to sú vlastne bitke na Bielej hore, keď nastala rekatolizácia, tak všetci protestanti utekali do celého sveta a došli neliež do Kašmíra až do Japonska. No a usídlili sa, ako hlava cirkve sa usídlila v Kašmíre v tomto mestečku Leh, v buddhistickej provincii, to je inak tiež pikoška. Že v hinduistickej, obrovskej hinduistickej krajine je moslimský Kašmír, prevažne moslimský, a v ňom je budistická provincia Ladak, kde je sídlo mora, sídl, církvy Moravsky v Radov, čo je vlastne kresťanská církev. No. Tak ja som navštívil som tam prišiel na faru, som sa predstavil reverendovi Gerganovi, ktorý bol vtedy hlava svetovej církvi Moravských bradov, to je vo všetkých krajinách. Ja, to je taká celosvetová. Celosvetová, tak som sa mu predstavil, povedal som mu, že chcem písať o veľmi pravdepodobnom pobyte Ježiša Krista v Kašmíre, aj mi dá nejaké podklady. A tak a potom som tak žartoval a hovorím mu, že pán reverend, keď tá knia bude napísaná, tak e, my ju potom spolu dáme, e, Dalaj Lámovi odovzdáme. Lebo tam porovnávam aj buddizmus a kresťanstvo. Uh -huh. no, a on sa smial, výtal takú krabicu plnú fotografii, ona dala, že my sme priateľia s Dalajlámom. Tak potom on mi veľmi pomohol, naozaj bez ňa by sa to nedalo uskutočniť to stretnutie. To bolo na sviatok Kalačakry A to som sa stretol s Dalajlámom, prosím ťa, v najšťastnejší deň roku 2014, trojsedmičkový deň. 16. júla 16.1.6 je 7. Júl je 7 júlie 7 2014, čiže 2, a 3 a 4 je, je 7. 7. 7, 7 7, No tak som sa s ním stretol, reverend Gergant to a to bolo také úžasné lebo ja som v takom nadšení Dajlala maťa príjme, sa, sa s ním zhováraš no tak ja som tam mal také také reči, jak e, niektoré misky, že musíme bojovať, zamiera. Tak... Jasne, jasne. Ovinné, jasné. Ona za a on <laughs> on hovorí, nie, nie, nie, vy za nič nemusíte bojovať. To ste vy ľudia západu. Vy by ste stále za niečo bojovali. Mm -hmm. Jediné, čo musíte, je rozumieť si a tolerovať sa. Oj, oj. To bola tá veta vied, ktorú mi povedal, potom požehnal, to bolo až dojímavé. Že tak úsiluj môjmu zblížovať národy a tak. A potom to bolo fantastické, lebo tam čakali na ňo ďalší, tam boli najvyšší predstavitelia budistov a tak, čo bolo, lámovia ja prosím teraz ktorý prijal tam mňa. A to je dl dlhý príbeh, ak som sa k nemu dostal, sa to podarilo. No ale hovor veď to je úžasný príbeh. Ote, na, záver, na záver, už keď sme sa lúčili, tak nás stále fotili, lebo oni nevedeli, že kto ja som. Ja, Reverend Gergan ma predstavil Lamovi, on oni, that's Mr. Banach Slovakia, one of the most important European writers, jeden z najvýznamných mm. európskej spisovateľov, tak ja som sa aj náležite tváril samozrejme. <laughs> Však som mu dalajlam. no. A Dalajlama potom e, nás fotili, sme sa lúčili. Daroval som, tu, počúvaj, on je marketér, neuverite, ja som mu daroval tú knihu kód 1, a to ma na titulnej strane toho zaujalo, je taký, neviem, ako sa to hovorí technicky, grafici to vedia. Keď, sa, keď tým pohneš, tak tam bol Budha v lotosovom sede, ako medituje, a má to gesto žehnania. a keď pohneš, tak je to Ježiš v lotosovom sede. Mm -hmm. Títo dvaja v naprosto a tú sochu, ako Ježiš v lotosovom sede, ja som donesol z Indie. Ču? Čiže aj to je jeden z veľkých dôkazov, prečo by niekto v Indii robil sochu Krista v lotosovom Presne. sede. To Dalala mu zaujala. No a teraz... On mi hovorí, máte nejaký foťák, tak ja som bol taký maličký kodak. Hovorí, dajte to tomuto, to je môj fotograf, tak ja som dal jeho fotografovi je môj maličký kodak. A on chytl... my sme sa celý čas držali za ruky, ak sme sa zhovárali. Pán? Ukaš, takto. takto. Počkajte u tebe. Takto ma ešte na túto ruku dal potom svojho ruku. Aha, čiže vlastne držal z dvoch strán, držali, ako, ako rúžať držal. Tak sme sa držali za ruky, čiže aj tá energia, nielen tá mentálna, prúdila jasne. Bolo úžasné, to bolo časí také euforické. No Ježiš, no vnímal ťa celého. Keď, no. nás, keď nás fotil fotograf, tak ten lama, Lamašek, tá fotka je známa. Ja ju mám aj na anglickom, na anglické stránke. Tak ten dala Lama, držíme sa ľavou rukou, takto je pravou hlavou a v pravej ruke drží môj kód 1 a takto ukazuje na ten foták. Tak to je iný marketing. ja som dnes, dovolím si povedať, teda, a to zvá naprosto vážnosťou, jediný spisovateľ na svete, ktorému takto robí reklamu Dalaj Lama na jeho knihu. To je neuvertilné, To vyzerá, že si rozhôrom, si to musel urobiť. Lebo on nejak. potom popýtal, že aby som mu to... Lebo to bolo slovenské, to bola Áno. slovenská verzia, ale som mu povedal, že o čom to je. A na základe toho potom zotroval som dlhšom rozhovore, lebo to bolo plánované krátko. Tak som to potom, keď bol v Bratislave asi 2-3 roky na to, tak cez jeho tajomníka som mu dal aj anglickú verziu. No. Ale už teraz som počul jedného človeka, čo asi pred 4 mesiacmi stretol, že je už taký dosť Starý? fyzicky taký opadnutý. No, no. Ešte mi sa zdá, ako keby všetci títo to chceli vzodísť. Ako keby už splnili, čo mali tak, čak... a už majú tak... chuť Veď tá nepustina. No? Hm. Tak keď rezignujú, nesmú No ne Dobre, nech ťa pustí my dvaja a vyzeráme na dvaja. Nesmieš rezignovať. Ne človek, rezignovať. Ne stárne, človek nerezignuje, pretože stárne, ale stárne preto, lebo rezignuje. A to je pravda, ale ťažko je nerezignovať, keď ti to stále tu naukazujú. Ja teda nechcem sa tvariť, že bože, akože seniorov tu prenasledujú, ale ja si myslím, že seniori sa tu majú horšie ako tie ženy, ktoré sú vraj tu natýrané v obrovskom. I keď počúvam tie dámy v parlamente, ktoré tu aj o tom, aj. ako sa to strašne žije tým ženám, tak ja by som chcela, aby akože povedali kde, čo, kedy, lebo ako jasne, že všade sú aj tírané ženy, ale, že by to bola ja neviem, slovenská ja špecialita. Neteval, nemám s tým skúsenosť. Že, ale, ale, ale... Ona vyzerá taká pokorná, ale nedala aj. by sa, ona má v sebe toho ducha, že ale tak to ani mi nenapadlo, nenapadlo, mm. tak ja mám úžasnú manželku, ale musím povedať, že aj to je veľmi silný príznak našej západnej materialistickej civilizácie, neúctavo či starším. Ale či, to, to naviazuje na to, čo sme hovorili. Stále súťažíš, chceš viacej predávať, byť úspešnejší. Kto predáva titulné teda časopisy, no na titulke dajú nejaké mladé baby s veľkými prsiami a tak, no lebo to predá. Tak. Hej. Ty málo, kedy vidíš na nejakej titulke nejakého, nejakú vynikajúcu osobnosť, ženu alebo muža, ktorý naozaj v živote niečo dokázal. Ale na východe, v tých východných filozofiách, čo sa môže v táškente vyskakovať, aby nás pustili sadnúť, tam tá ústa k skúsenosti. Oni berú starších ako skúsených. Prosím ťa, pekne. Však tu každý vieme vymenovať z fleku pár bývalých generálnych riaditeľov a ľudí, ktorí majú obrovské životné skúsenosti. Ano. A nikto ich nepotrebuje. Nikto o nich ani nezakopne. Však to je také bohatstvo pre štát. A nikto, ani keby si ich zobrali nejakí ministri alebo ja viem, poslanci za poradcov, tí ľudia by to radi robili zadarmo. Ano. Však poznám, mám kopu takých priateľov. Nikto ich nepotrebuje. Niekto. No ale toto sa asi nezmení za našich životov, lebo toto je čoraz horšie, keď to vidíš. Ja som povedal, všetko je tak, ako má byť. Padne západ na hubu, čo už padá. Však my sme už dávno zazení tom. teraz západ. ja urím, že západ ešte ide na autopilota. Uh -huh. Ale už ten aj, ten ten aj ten je <laughs> Dobre, západ ide, ide dole vodov, znamená to, že by nejaký, lebo teraz stále sa rozpráva o tom, že ako všetci utekajú odtiaľto, čo je taký z blbosť, že Nejaké, proste, že no, že všetci študenti, všetci no. mladí ľudia tu nechcú žiť, všetci, že... Který... No tak lebo sú materiálne orientovaní jednoznačne, že, ale tomu zase ja rozumiem, no tak pozri sa, ale kam utekajú? No práve na ten istý západ, z ktorého utekajú. Keď tvrdíme, že sme aj my západ, tak zase utekajú len no, Len teraz už začína istý taký trend, že chod na Balaton, však tam už kúpujú e, baraky okolo Balatonu nemeckí seniory, ktorí odchádzajú, lebo už tam sa proste pre nich nedá žiť. Tak samozrejme, že ten západ, keďže to je postavené všetko na efektivnite a výkone, No tak prečo on, keď si môže kúpiť hotového, vzdelaného, mladého človeka, ktorého my tu necháme vyštudovať z našich daní? Čo je niečo, niečo neuveriteľné? Tak on vymyslí program Erasmus, ktorý je zdánlivo výborný, však skúper, ale tam si vybere tú krem veľa krem, tých najlepších a tí mladí ľudia, samozrejme, keď majú trikrát väčší pladiak doma, že tam ostane, to je pochopiteľné, samozrejme. Ale aj tu ja hovorím, že keby sme do tých mladých ľudí trošku dokázali vštepiť nejaké vlastenectvo, že oni by sa vrátili tí ľudia. Mne mnohí mladí ľudia hovoria, ja chcem byť na Slovensku. Chcem tu niečo začať budovať. Lebo ja vždy hovorím, že je rozdiel mať v Británii 10 tisíc líber a je rozdiel mať na Slovensku 10 tisíc no líber. Tu s tým už niečo urobiš, tam neurobiš nič. No. Tak áno, tak samozrejme, to už nechcem ísť do politiky, že kým sa tu budeme naťahovať, Prosím, ja som ostal obarený, vrátim sa z, do odvábnej cesty Samarkand, Búchara, Chiva, svetové, nádherné, ale že nádherné mesta, úplne som v inom svete, a teraz telefóna, volám jeden novinár, pabanáš, čo hovoríte na odvolanie Dolinkove, no skolo má prepis <laughs> vieš, ty, ty prídeš a takú facku dostaneš, že čimi Prisie. sa tu my zaoberáme pri Krista pána. Úplne šabomíšie vojny, na veci. No mali by sme sa vrátiť k hodnotám, lebo, no ale pozri sa trošku aj na politiku, lebo však ako, ako bývalý diplomat, ako bývalý poslanec, ako politik, napísal si zo pár prekrasných vecí, napríklad pani Merkelovej si napísal krásny listočok. A že akože, komu by si teraz tak pomyselne napísal? Kto sa ti zdá takou skutočnou hrozbou? Myslíš, Myslím, treba A te, zelenský, som nepísal že, že by bola nejaká hrozba. Vieš, to tak ti poviem. Ja som v, tom, no. v tom, co som ja nekompromisný. Je to možno dané aj tým, že týchto politikov, nemyslím teraz týchto súčasných, si niektorých si ich to, či, ja ich poznám. Ja som s nimi bol aj v intimných situáciách. A teraz to hovorím naprosto odporené na taký generálny tajomník NATO. To je jeden bezvýznamný nímant, ktorý nehra žiadnu rolu. V NATO, čo povie americký generál, tak to platí, všetci zrazia podpetky. Však Fico to teraz niekde povedal, ja som bol v šoku, že to povedal. Však ja som to zažíval, že on by nechcel zažiť, teraz to niekde povedal, nejaké tlačovky, my sme v Bruseli, nejaké Aha. novinárke. že prosím vás, dve hodiny sme tam čakali, kým sa Macron s Merkelovou dohodnú, došli a povedali, ako to bude. No lebo takto to fungovalo. Presne. A ešte títo tajterlíci, prosím tá pekne, sa tvária, akí sú dôležití keď som ja bol v politik, tak som poznal tak som poznal dovolni si podať parlamentom zhromaždení NATO keď sme boli traja štyria poslanci, ktorí tam povedali občas nejaký svoj názor že ja som bol vice prezident za NATO prvý z východného bloku a podporili ma Američania a Američania ma podporili, preto ja som sa ich pýtal chlapci, vy ste ma podporili, bez vás by som to nedal Jozef, my sme ťa podporili lebo jediný alebo ešte bol Pierre Leluš, Luik Búvara, možno ešte dvaja traja nejaký. Čo sa ozvali občas, no? Američan mi hovorí, no my keď chceme počuť svoj názor, my ho nepotrebujeme počuť od ostatných, my ho vieme, ale my chceme počuť aj iné názory. Aj tak bolo vždy podľa to, čo povedal Američan, ale aspoň som sa zamyslel. Lebo vieš, to je to, čo, čo, že to sú Títo politici, ich, tí Američania klepu po pleci, samozrejme, myslí si o nich svoje, je im z nich navracanie, to hovorím zodpovedne. Však mne to Američania povedali. Mne to povedali, že oni, oni, oni nimi opovrhujú. Ale u nich prosím, prosímte, a ja som bol v šoku. To som snad nič hroznejšie nevidel, keďže sme u politike uvidil, že sa zase dostan do ráže. Ja som nič hroznejšie nevidel, keď český premiér Fiala bol v Vielon dome asi pred rokom a on presviečal svojou chabou angličtinou Bidena We must fight For Ukraine. Áno, za On Ukrajinu. On presvieča amerického prezidenta, ktorý podľa mňa ani nevidel, kto tam sedí. Hej, to... Že musíme bojovať za Ukrajinu. Veď to už je taká do neba volajúca servilita. A oni sú všetci takí. Všetci títo makronovci, Šolcoci, to sú, to sú figurky. Prosím tá zavola vrátnik z Bieleho domu do Berlina a Šolc zrazí pod petky. Ja to hovorím naprosto jasne a otvorene, lebo takto to je, však odpočúvali Merkelovu, si to pamätáme, ani si neškrtli. Teraz vyhodia do vzduchu Nord Stream, no teraz vyhodia do vzduchu Nord Stream 2. Je to už jasné, Scholes že to urobili. rozpráva, rozpráva že, že no vyšetruje to Nemecká tajná služba, spoluprácia a tak ďalej, že vyšetrujú. Potom, a potom povie, že už sa blížime k výsledkom. Potom si ho zavolá Biden do Washingtonu, že to takto to bolo. šolca sa vráti a potom začne hlasať také faciny, že to vyhodili nejakí dvaje Ukrajinci, ktorí tam na nejakom člnku došli a potom to buchli do vzduchu. A on si myslí, že my tu žereme seno. A potom, ako chceš mať takýchto ľudí v úcte? Čak to sú chudáci. No nechceš len sa potom zamysliť nad tým, že takíto ľudia rozhodujú o osude sveta. Ale oni nerozhodujú o ničom. O, o, o všetkom rozhoduje američan. Doteraz ešte o všetkom rozhoduje no. američan. Závola do Berlína, lebo tá ozie Spojené štáty, teda Washington, Berlín, Brusel. No ale už sa tam objavujú politici ako Orbán, trošku Fico. Pff, noví poslanci tam došli. Čiže... No počula som takú vlášku, že lebo niekto sa pýtal, že prečo vlastne Fico je slabší v tejto oblasti, v tej, v tej suverenite ako Orbán. No a odpoveď nejakého nášho poslanca z Európarlamentu bola, že lebo Orbánovi to dovolia. Lebo to. Že Orbánovi to dovolia. Že... Vieš čo, ja tak ti poviem, ani toto sa nedá vylúčiť, lebo tie hry. Čiže môže to Do, tak byť ako diplomácia, Čiže nevidíme, čo tam to. Poliak, si zober, že Poliak, ten už pomaly Nemca ani nezdraví. No lebo má záchrbatov Američan. No tak Orbán v Bruseli však ich tam vytáča. No ale naraz dojde správa, že údajne Američania majú na tej základni svoje v Tassári, v Maďarsku inštalovať jadrove nejaké tieto. No tak potom asi začneš chápať, že prečo je Orbán taký silný. No tak ja neviem. Môže to byť, ale nominálne samozrejme potrebuje aj takýchto. No tak Orbán má, on spolia na to, sadil na toho Trumpa. tak keď, ja si predsa, že Orbán verejne hlási, že Biden nie a že Trump áno. No keď sa Trump stane prezidentom, no tak ten Orbán bude kráľ Európy. Jasne. Tak sa budú chodiť, klačať pred ním všetky tieto lajenové a čo tam sú. A budeme sa stiavať do Maďarska. Už nie, je do Nemecka. No, dobre. Ale čo hovorí tvoj nos, taký ten politicko-spisovateľsko- nadhľadový? Má šancu ten Trump naozaj vyhrať? Trump? Áno, alebo to jednoducho budú tlačiť do toho, že tak ako nemôže vyhrať Rusko podľa ich retoriky, tak tak bude, že nemôže. Ja sa už vyjadil, že neumožnia militaristický, teda vojenský komplex neumožni Trumpovi, ja, lebo však Trump, keď chce zastaviť vojnu, tak im kazí biznis. No len teraz je troška iná situácia v tej Amerike, že, že tam je to, že ja mám aj priateľov, aj si mailujem s nimi, Slováci, ktorí za komunistov učili a chcú sa vrátiť domov, lebo tam sa už nedá. Že tam je to, že, že ak je Slovensko rozdelené, Európa rozdelená, tak Amerika je duplom rozdelená, čiže tam teraz, ja neviem, je pocitovo, možno aj hrozba nejakej občanskej vojny alebo vážneho konfliktu, lebo keď vyhrá Trump, tak tá druhá strana bude tvrdiať, že, že to bol podvod, a keď vyhrá druhá tak strana, sa sa bude tvrdiť, že to bol podvod. Tak ja neviem, čo sa v tej Amerike bude diať. Na koho strane si ty? Rusi povedal, že im to je úplne jedno, čo majú v podstate pravdu. No to majú. úplne jedno, kto tam bude prezident, lebo Rus, ten už sa teraz nebude zbaviť s nikým. Po tej skúsenosti, že oklamali všetci, keď Merkelova povedala, že všetky tie Minské dohody boli len na získanie času, tak Rus sa už nebude baviť s nikým. Rusi už robí svoju politiku a vôbec ho Západ nezaujíma, ani Amerika ho nezaujíma. Tak oni majú už ten brík, zazrejme im bude dobre, bude ich čeraz viac ja, a bude čoraz silnejšie. Posúdiť, tak áno, ten brík silne. Zas že je to hrozné, lebo keby tá Amerika bola normálna krajina, zase musíme povedať objektívne, že tá Amerika dala svetu mnoho zlého, ale dala svetu aj mnoho dobreho. A keby tá Amerika bola normálna krajina, keby fúd netrvali na nejakom tom svojom pak z Amerikána, že proste bude to podľa nás, všetko si to predstaviť, že by tie veľké krajiny dokázali kooperovať. No tak ten svet to je To bol svet nádherný. Svet je úžasný, mm. no. no ale k tomu sa to asi nechýli ešte stále. No to je to, čo si hovoril, že Dalajla ma povedal, mm. že vy potrebujete toleranciu mať mm. vzájemnú. Mm. Rozumieť si a nie je väčšie a väčšie zbranie a silnejšie a silnejšie zabíjanie. No ale svet bez vojen asi nie je. Zamýšľal si sa niekedy nad tým, že či vôbec by mohol existovať Jasné, bude. To píšem v romane kod 7 a to som veľmi vážne. To je ten známy platonský rok, to má asi 27 tisíc mm -hmm, rokov. Niečo, 26 tisíc a niečo, kdy to poznáš. No a ja to tam popisujem, že to sú tie jednotlivé mesiace, ktoré trvajú 2100 zhruba rokov. Mm -hmm. No a teraz končí ten mesiac, kde je, čiže 2100 rokov zhruba, kde dominoval mužský element, kde dominovalo násilie, kde dominoval trest, vojny, od Kristovo, a celé sa, to, celé sa to doba bralo na Nikajskom koncile 324, keď to nádherné, šlachetné Ježišovo učenie zošrubovali do dogiem a kresťanstvo potom začalo postupne inkvizícia, toto všetko. Čiže, keď Kristovo účenie zdogmatizovali. No a potom došli ďalšie násilné systémy a tak ďalej. No a toto končí a ideme do obdobia, do mesiaca kedy bude dominovať ženský element, žena ako nositeľka života, že odpustenie, láska a tak ďalej. Čiže mám dobrú správu aj pre poslúchačo slobodného vysielača, že teraz najbližších 2100 rokov bude dobre a potom sa to zase dá dole. To je zase o tej rovnováhe. Rovnová musí byť z času, z hľadiska času a priestoru. Len nech sa nepredstavujú ženu ako feministku. On nie ako feministku. tomu to naozaj nemôže ako feministky, nie, nie. nie. Takže ženy krásne a jemné a nežné prinesú zase svetu neho krásu a porozumenie. Ale aj tá ženská skúsenosť. Teraz hovorím aj o tých starších ženách samozrejme. Dali ideme do takéhoto veku. Vždy to tak bolo v histórii. Vždy. A tešíš sa na to, lebo ja sa na to teším. Tak ja sa na tých najbližších 2100 rokov veľmi teším. No. Ktože, koľkokrát ešte sa narodíme v tom, v tom čase? Či, či nebudeme mať takú smolu, že budem muž a v čase, keď budú ženy. Ale ja som si doslohu napísala, že ja chcem byť kráľovná. Takže ako môj sem bol kráľovná. A moja no, spoložiačka vedľa mňa chcela byť prezidentka. My sme už mali vymyslené svoje slohové práce o svojich snoch. Takže zatiaľ ani jednej sa to nesplnilo. Ale tak môžeme byť Môžeme byť kráľovné, však každá žena môže byť kráľovná, a každý muž môže byť kráľ. keď sa tak budeme správať a cítiť a vnímať. Ale ten kráľ s tým dobrým srdcem a nie ten, čo chamtivo-chamtivo si hromadí ten majetok. Marku Zahoreliu zahorel. Siať dobro a žať nevďak, to je údel veľkých kráľov. Aha, nechcem byť kráľovná. To by mali naši politici toto vedieť. No a vidíš, vidíš nejaký vývoj teraz akože každý chce mať s tebou. Aha, no dobre, tak ako opýtam sa ťa ja na záver budem mať posledné tračil. slovo, lebo Peťo je už netrpezlivý, že píšu nám posluchači, no, tak už už ma takmer bije po rukách. No hovor. A, tak máme tri otázky. Dobrý večer, dnes máte výborného hostia, k dole, pred jeho literatúrou. Mám tri otázky, píše nám Rudos Oravy. Mm -hmm. Aké bolo vaše najhoršie rozhodnutie v živote? Ja. Najhoršie? Také nepoznáš. Viete čo? Áno, v podstate nepoznám také, lebo všetky moje rozhodnutia boli súčasťou mojho života a a nebanujem nič, čo som spravil. Nikdy v živote som nikomu neublížil. Vedome určite nie. Takže neviem teraz, skutočne neviem, ale... Nič nelutujem, ako nič povedala Edith Fiaf. Ja. žena do Gredoria. Aké bolo vaše najlepšie rozhodnutie v živote? Tak to nebolo moje rozhodnutie, to bolo rozhodnutie vyššej moci, keď som stretol moju manželku ako 16 ročnú na spiskom hrade, to bolo romantické ja som mal vtedy 19 a niečo na spiskom, hrade. na spiskom hrade krásne to bolo romantické Tam je nádherne. no a odtedy sme spolu takže mám úžasnú manželku a, a cítil to... si to od začiatku? Prasím, od začiatku no. fakt, vedel no. si, že toto je no, ona Počkaj, to je tak, že ja ani neviem našej adelke poradiť, tak ona nemala veľa, ale mala zopár takých vážneších vzťahov ja ťa ja ani neviem poradiť, ja som to dal na prvý šup a, čiže najlepšie roznutie, že som sa zamiloval do mojej manželky. Super. A kedy by ste si mohli vybrať obdobie ľudskej histórie, v ktorom by ste chceli žiť? Čo by Keď to by si bolo? Si. Mm -hmm. Čo Keď by si to si bolo? No tak no. asi renesancia. Chcel by som byť možno Leonardom da Vinci. Áno. <laughs> ale, ale mne sa veľmi páči, musím povedať, aj prvá Československá republika. Taký, no tak lebo to bol obrovský rozmach, aj pre Slovensko, čo si budem hovoriť, rozmach priemyslu, kultúry, vzdelanosti, proste načenie bolo, hej. Čiže tých 20 rokov zhruba, ktorí sme tu boli v Československé republike, to by som tak bra... to tú eufóriu, ktorá tu panovala. Uh -huh. a vybral ste zaujímavú pieseň, ak by som mohol, by som ju pustil. A Salvatore Adamo a, Padá sneh, sám som zvedavý, že ktorá to je. No dám si to, to je, poviem k nej potom históriu. Ne? Dobre. Tu ne viendras pas ce soir tombe la neige et mon cœur s'habille de noir ce soyeux cortège je It's Titulky Cielač a počúvate relácie s Hrykou. V živote hostom je Józef Banáš. Rozprávame sa o živote a samozrejme povedal si, že dáš príbeh k pesničke, tak prosím No tak kde? to je, keďže ten pán, milý Zohravý, ďakujem za otázky, ja sa pýtal na tie rozhodnutia, tak sa páči že tam hore ten rozhodol, že teda som sa zoznámil s mojou ženou. A vlastne touto piesňou som zmienil, že, že sa troška, som sa venoval už v mladosti francúzskym šanzonom. Sekundu ťa prerušíme lebo príbeh bude zrejme dlhší a máme telefonátky by si si dal slúchať. No, no, okay. Počúvam. No, dobrý večer, tady, tady poslúchať Pane Baráši, ja by si chcel zeptat, kde ste e, žil v tom Nemecku, e, v tom východním tady, mm -hmm. tak sa si zeprať, jestli v dobe, či jestli ste třeba pocitoval nejaký, akože, E, Averzí těch východních menšinů vůči těm západním, a třeba naopak, jestli jste se třeba bavil s těmi občany tam, jestli měli nějakou averzi mezi sebou, těmi dvěma, tehdy do té no, doby, no, jakože Děkuji odvaz... pěkně za otázku. V tom momentu ještě, když ještě, no, no, ještě, ještě, ještě, vlastně byste tam byli, dejme tomu, že 89. roku nebo tak nějak, já Já jsem Ano? Ja som tam bol 83 až 88. Aha, tak ešte sa třeba už pocitila sa teda tí východní Nímce, že třeba oni už cíti, nebo třeba sa i o tom, že dojde k nejakej zmene a dosť radikálne. To je všetký za tým na sa. Ďakujem pekne, no nepocítil sa naopak, pretože viete, ten národ bol rozdelený hoci mentalita prúšiakov a ja neviem bavorákov je dosť rozdielná ale keď ste raz násilím rozdelený no tak prirodzene inkludujete inklu inklu k tomu, aby ste sa opäť spojili čiže po 89 90 sa Nemecko spojilo zjednotilo no a vidíte, dnes sa dostávame zase prirodzene, nejak to vyplávava na povrch že politické názory, mediálne názory v tom východnom, bývalom východnom Nemecku sú diametrálne odlišné od tých, čo sú v západnom Nemecku. A čiže to je paradoxné, že je to jeden národ, je to jeden národ a majú úplne, úplne iné, úplne iné myslenie a to mne vychádza a vysvetlenie na to mám len jedno, že tak ako u nás v Československu a v bývalých socialistických krajinách, tak nám ani za tých komunistov tie mozgy natoľko nevymili, naopak. My sme vtedy boli trénovaní v hľadanie medzi riadkami. Mm -hmm. hej, my sme hľadali Presne. tú pravdu medzi riadkami, kdežto tí, čo žili na západe, tak tí mali poti, že my máme tú pravdu. Hej. Čiže tí to, čo bolo v médiách, brali ako, že to je písmo sväté. Potom komunistický režim padol, to ich ešte v tom utvrdilo. No a teraz postupne sa ukazuje, že neni to celkom tak, ako to na západe hovoria a mne, moji priatelia, z bývalého západnú Nemecka, Rakúska, Švajčarska hovoria, Jozef, vy, vy čo ste žili na východe, máte pred nami 40 rokov náskok, pretože my sa teraz učíme až hľadať a čítať medzi riadkami. An. Čiže to je také vysvetlenie. A aj písať medzi riadkami, čo sa týka Ahoj, aj teba, písať. samozrejme. To sme Takže, sa tiež učili neviem, za komunizmu. Za otázku. Dobre, tak vraťme sa, prosím ťa, k tomu krásnemu príbehu. Boli sme pri francúzskom šanzone. Takže ja som vtedy troška brkal na gitaru a vedel som zopár a navúra Johnny Halliday a tak, Siliu Vartan. Ale toto bol môj zamilovaný do dneska, je tento šanzon. Salvator Adamo, veľmi jednoduchý na tri akordy. No a to som tam takto začal brnkať a nejak tým pádom tá moja žena, som z nej vznietil nejaké, teda v dievčinke, vtedy mladulinke. Takže a dodneska poviem ti, že túto pieseň občas zahrám aj na mojich besedách. Všetci sú z toho prekvapení, že hrám francúzsku pesničku. Ale je to krásny šans. No, nadhrujem. Je to francúzština, je božská. Slovas francúzština, je božská, áno. No a povedz na záver teda, že, lebo čas, no ešte máme chvíľočku čo na tých besedách, čo sa ti, lebo ty máš tú silu a ochotu chodiť na tie besedy, ano. pozývajú ťa čiže bolo by to neludské od teba keby si to odmietal, ale zrejme je väčšia po tebe túžba ako čas tvoj, ktorý to dovolí, tak čo sa ťa najčastejšie pýtajú a či to má takú atmosféru takú priateľskú alebo je to tam, že tu je pán spisovateľ na pódiu a tu sme my ovečky, čo sme to čítali. Aha. No tak pozri sa, pokiaľ by tam nebola dobrá atmosféra, dobré energie, tak tam nechodím. Aha. Ja chodím medzi tých ľudí, medzi mojich čitateľov a čitateľky ozaj úprimne rád, lebo potrebujem aj tú spätnú väzbu, Uh, musím povedať, že občas sa tam aj kritické hlasy, ale veľmi konštruktívne a diskutujeme samozrejme ako som už zmienil, tak politické témy už v poslednom čase ja doslova pred besedou poviem ľuďom lebo no čak vieš, ak mňa že konšpirátor, dezolana, ne, čo všetko a ja poviem ľuďom, priatelia, poznáte ma ja sa nebraním žiadnej téme a ver mi, že keď som ju ja absolvoval za tých 20 rokov, čo píšem, ja neviem, asi 500 besied, tak nie je otázky, ktorú by som ešte nebudol. To si tí ľudia neuvedomujú, že ja prídem do miestnosti, ja prídem do miestnosti, dívam sa po tých tvárach a viem, ten pôjde po mne, ten pôjde po mne, sú také tie pohľady, že čo ty tu a tak. Ja, že už do boja, pripravení kouti. Lebo ja, ja sa reaním to filozofiu, ja som sem neprišiel preto, do mesta alebo dedinky X, alebo chodíme na dediny, aby som teraz tu nejak ľudí ponižoval, pokorovala, vyťazili nad nimi. Ale aj tých, ktorí ma kritizujú, aby som ich získal. Aby som ich získal. A keď začnem hovoriť, dovolím si povedať, že aj vtipne, aj príbehy, lebo ľudia chcú počuť príbehy, Ja tie príbehy, však ich mám na porúci strašne veľa, napokon aj v tých mojich knihách to sú všetko m iný príbehy. Čiže je to vo veľmi príjemné atmosfére a dokonca. Potom prídu niekedy ľudia, pamätajte, že ja som sa chcel opýtať a teraz mi povie nejakú nepríjemnú otázku, viete, ale keď tu bolo tak dobre a mne bolo tak dobre, že bolo hlúpe položiť nepríjemnú otázku, oni kľudne ste mohli. No, takže a chodím i na najmenšie dedinky, ale tam zasadám dám podmienku, im poviem, že počúvajte, nemáte mi zazlale... Vieš, lebo na niektorých etablovaných spisovateľov, na tých nositeľov, tej ceny, ktorú som naznačil, chodí medzi 6 až 10 ľudí. Uh -huh. Teraz to hovorím na reálne čísla. 6 až 10 ľudí, mám to preverené, keď som niekde vonku. Na Banaša chodí, 50 už je málo, ale chodí už aj 300 ľudí na mňa. Dokonca, keď, boli, keď sa zmienilo, nejaké, tak, keď bola prezidentská kampaň, aj moje meno sa tam zmienovalo, tak na moje besedy to boli plné divadelné sály, plné kinosály, domy kultúry. Tak mi hovorili, že ty si robíš už prezidentskú kampaň. proste ľudia chodia. A témy, ktoré ich zaujímajú, sú prakticky už už takmer len dominantne, o, o to skôr, že ja preto besedo poviem, priatelia, čo som už naznačil, ja nemám problém so žiadnou otázkou, ale zvážme si všetci, čo sme tu, či chceme po tej besede ísť domov v lepších energiách, mm -hmm. ako sme sem prišli, alebo naštvatí a rozhádaní, ak yes. to chcete, tak dobre, tak sa báme o politike. Uh -huh. nikto sa o politike nebaví lebo ľudia chcú mať pohľadené duše takže sú témy tieto duchovné, to sú tie kódy najmä ten kód 7 o najšťastnejších ľuďoch na svete Nádherná na smrť Valtaji, to je kniha ktorá, kde ľudia niekedy slzí majú vočia, keď o ne hovoria že ako je to napísané, že ako je to možné napísať takú knihu o takom vzťahu ľudí k prírode, čiže kód 7 Nádherná na smrť Valtaji a potom tieto motivačné biografie Štefánik Baťa Stodola a ľudia sa pozbudzujú, hovorím im proste tie kľúče, čo viedli k tým ľuďom, k týchto veľkých ľudí šťastiu, dokonca niektoré, u nie tú besedu nazvuj, že s Jozefom Banášom o tom, ako byť šťastný podľa Baťa Štefanika mm? alebo ako byť šťastný podľa, podľa Altajcova, Butancova To je prekrásne No, no prečo idem do politiky, keďže no. teda poznáš ma no. A prečo si sa nestal poradcom, pána prezidenta? Lebo to bola taká veľká aféra, ja som tak aj držala palce Slovakom, aby si sa stal tým poradcom Ale tak pán prezidentček, ja som pánovi prezidentovi som ho podporoval v tej volebnej kampane veľmi ja my si myslím, že cieľene a keď potom dostaneš ponuku od prezidenta už no, zvolení, to zvolení, ja som mu v tom úvode povedal, že bude to pre mňa veľká česť, zrejme aj na základe toho potom oznámil, že asi, takže aby by rád mal pána Bánaša, ale naozaj, keď si to potom, keď si to v pokoji zvážuješ, a je to najmä otázka veku. Vieš, keď máš 76 uh -huh. rokov, tak ten časti ti už beží rýchlejšie. A keď Každá sekund je vzácná. A keď máš v hlave ešte nejaké projekty veľké, a to ja mám, a na to, na to sú nápojní viacere ľudia, tak teraz, a ja som zodpovedný človek, ktorý si predstav, že ja mám v hlave teraz povedzme Týmravu, a teraz je, vidíme, čo sa deje v slovenskej kultúre, ja som poradca pre kultúru, tak to musím všetko naštudovať, zákony, divadlo, herci, uh, tele, a tak ďalej, tak to nedáš do hlavy, potom si z hlavy musíš niečo vypustiť. Prále. Čiže jedna vec je čas. No a druhá, druhý dôvod je sloboda mojho prejavu, sloboda mojho vyjadrovania. To je príklad... Uh, Eda Chmelára. Čo sa stal Edovi chmiela, presne. Prečne? Ja neviem, ako si vôbec Edošek, ten múdry, rozumný človek, myslel, že on bude poradca Fica a ešte nebude za to aj nejaký honorát dostával a pôjde po Ficovi. Že? No. To je ako... to, človek sa Čiže čuduje, že bude ja v... mám pocit, že vo väčšine tých otázok s prezidentom Pelegrínim sa zhodneme, ale ja nevylučujem že ja som svoj právny slobodný človek. A mne nestojí za to, ani žiadny honorán, ani pláca, ktorú by som to dostal za to, aby som obetoval moju osobnú slobodu a slobodu vyjadrovania. Takže to boli také dva hlavné dôvody. Ja Vyjadril si prezidenta, sa ako, ako spisovateľ, a nie ako poradca prezidenta. Presne, sloboda a sloboda prejavu a to ne. Takže je to úžasné. Ja som myslela, že bol nejaký horší dôvod, takže veľmi sa teším. A nevylučuje to, že môžeš niekedy poradiť, lebo veď to Ale je v pohode. Že, samozrejme. Ako najmä, keď hovoríš, situace, že máte nejaké stále. rovnaké rovnaké vlny, ktoré sú. No a teraz ešte, keď ty hovoríš o tom, čo všetko vedie k On tak vlastne musíš byť na to nejak požehnaný, lebo ty si povedal, že máš super ženu. To je... Podľa mňa základná vec, ktorá vedie no, muža no. ku šťastiu. Uh, no, deti no. máš na poriadku, takže no. úplne, že pohodička. Máš vnúšatách, z ktorých sa určite no, teší. No, teší. No. Teraz kvôli tejto relácii som musel odísť od malého, Jo, tak sa ospravedlňujem, lebo aj rozkošný trezrať každý chce vedieť. Ja viem. Fakt. Každé dieťa, ktoré má 2, 4 štorej roka je úžasné samozrejme. A no, niektoré je dosť okravné. Ten, ten obraz, on dojde, tam mám také krídlové dvere s maminou alebo s tatinom, otvorí dvere a povie "Tak takto tu dáte. <rý> <rý> <rý> <rý> a máš ho rád. už kope do dolobli. Ale hovbiť, ale... že by to bol futbalista budúci. Taky dnes sme na... urobili bránky tak sa vytešujeme. No tak samozrejme. To sú tie základné veci, ktoré tých šťastujú. No ale teraz mi povedz, prečo toto, toto si dostal ako dar, ako dovienka. A čo majú urobiť ale tí ľudia, ktorí nedostali takéto krásne dary? Dá sa nejako, tým sa pýtam dosť hlúpo, ale... môžu byť šťastní. No toto som šťastie sa chcela pýtať, je, že či musíš mať tieto dary... Šťastie je od... vec tvojho postoja a šťastie spočíva v tom, čo dáš, to sa ti vráti. Ja to zilustrujem, už nemáme čas, ale ešte to poviem Máme keby jedna sme boli mi 5 minút, hovorí, môžeš jedna pani mi na beset. pán Banaš. tá moja nevesta tam mi ani nezavolá. A ja hovorím, mladopania, vy ste jej volali? No prepačte, prečo by som ja je mala volať. <sík> Vola, <nie ona> vám. <sík> o tom toto je. Čo dáš, to sa ti vrať, čo vyšlo, čo sa ti vrať. Ja nehovorím, že vysílam len dobré veci, ale snažím sa. Je? Ja sa nesnažím byť dokonalý, ale snažím sa zlepšovať. Ja sa nesnažím súťažiť s inými, ale snažím sa zlepšovať seba samého každý deň v duchovnej oblasti, vo fyzickej. Otužujem sa, starám sa o svoju imunitu, o svoju fyzickú kondíciu, nelamentujem, lebo ja beriem život tak, ako ja mám také eslo, že prší a ja sa teším, lebo keby som sa netešil, no tak prší aj tak. Tak, sa no je to úžasné, takže no, k tomu smerovala moja otázka, že či naozaj musíš mať také toto dobro, ktoré sa ti dostalo, dajme tomu, alebo či naozaj veríš tomu, že pokiaľ ten prístup nájdeme k sebe, k svojmu životu, takže jednoducho to šťastie sa pomaličky začne obracať k nám. Základné tri premisy šťastia sú oplácať zlo dobrom, uh -huh. Dokázať objať aj vylúčeného človeka, Mm -hmm. a odpúšťať. No odpúšťanie je veľká téma, do ktorej sa teraz už nebudeme... Je odpustiť je väčšie radictvo, ako vrátiť facku. Dobre, lenže ako ľudia hovoria, že mm. ja viem odpustiť všetko, ale nezabudnem. Tak čo to je? To je odpustenie? No tak e, možno, že tomu, komu odpustil, ale on keďže nezabudne, tak sa tresta stále ďalej. Tak je tam, kde bol. Mhm. Mm Takže je to jasné. Ja zase mám teóriu, že odpustiť je od slova. Pustiť od, od seba. Pustiť vám už sa tu nebudem zaoberať. Ja na záver bude to hrozne hlúpa bodka za touto reláciu, no, lebo som ti vďač, vďač na to, čo si všetko povedal. Ale ja som zase naletela a objednala som kamarátke na svadbu, na internete je proste reklama už asi pol roka, je tam nádherných 12 hrncov aj s maselničkou bielých, úžasných mm -hmm. a je to zlacnené o 70%. No. no a nepošli to kamarátke na svadbu, tak som si to potom objednala aj sebe. Ľudia, varujem vás, nech vám ani nenapadne, príde vám 6 najlacnejších, otrasných, čiernych, vnusných hrncov. No, čiže, Nedovoláte sa no, čiže, nikde neexistuje tam žiaden mm. z telefonu, ktorý vám zavolajú, že vám to posielajú, už neberú. Keď už vám zavolali, že máte teda čakať kuriéra, mm. prosím, prosím, nenalete podvodníkom. Tak ešte, aby som to neuzavrla takto hrozne, tak povedz, ako to je s podvodníkmi vo svete alebo okolo teba. Ako sa vyvarovať a nenaletieť? Tak povedz sa, Erika, pri tvoje životné skúsenosti sa ti čudujem, že objednávaš ce cez internet. Ja ti ďakujem. Počkaj, ale musím povedať v rámci toho charakteru, že hneď ako to došlo, tak ma išlo poraziť, nadávala som škaredými slovami, že nech tí, čo to takto posielajú, nech sa im to stane, čo chcem, aby sa im stalo. A zrazu som cítila, ako mi stúpa tlak a hovorím sa, aha, tak ty hovoríš o tom, že máš byť lepší, No späť to už nedostanem, tam ale, už nie. Ale veď to ako výzvu popracu, ja, som to de... ja som to darovala. Ja som to darovala, presne vtedy došla susedka, <coughs> že robí zbierko na charitu do Rumunska <coughs> a vorím, môžem dať ence. Ježiš, to budú radi. No tak som darovala. Ja aj. som tiež požičal už zo pár kamarátom peniaze, mi to nevrátili a ja to berem, že to je charita. Výborne, ja no to tak... Na Takže takto môže každý začať Zároveň, rozmýšľať, už teraz jas. nemusí čakať do Vianoc. Jasné. Takže ti veľmi ďakujem za krásne ja, ďakujem. slova, ďakujem za všetky za krásne príbehy, nech čo najviac takýchto zbieraš a zase ďakujem. sa o nich spolu podelíme. Vám všetkým ďakujem za pozornosť, majte krásny týždeň a krásny život. Dovidenia. Dobrú noc. Dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.